Mér langar að nota tækifærið og þakka öllum þessum styrtaraðulum og einnig þeim sem er að hlusta, en viðbröðun hafa farið langt fram úr öllum. Ég var að komast að því að það eru þessir styrtaraðular sem að gera mér klift að gera gefa Ég mæli 100% með smæling við á hlum og, og heilsu dildin í fjaraðugum er að sjálfsögðu eita sem að til er hér á landi. Berriðu þetta svona. Góðir. Berriðu þetta svona. Ég okay. tek allir þetta. Okay. Það er bara þáttur um byrja með með síma útgáfu af Kent Walk Away. Wow. Hérna saga hendum okkur beint í djúpurina. Sagan á bak þetta lag. Erum við byrjaðir? Við erum byrjaðir wow, man. Já, við byrjaðir Það byrjaði <laughs> með símaútgáðuna af læginu Ok <laughs> Taktur mækin <laughs> þannig að hann svo sé svona af þér svona hérna? já Hérna? Já, en samt þannig að sé á framan því Takk að svona Hérna? Svona, svona já, svona Hérna Já, ég sem sagt er kokkur á milliðlændarskipi Ok Hörðu að um það að verðum þetta svona? Svona, svona, já, þessi Okay. það sé framan neðan. Já. Já, ég semst kokkur á mittlendaskipi. Og ég hef nátt alltaf dýgður að vinna. Mm -hmm. Og alltaf verið svona action maður. Og ætla bara að ná mér í pening og taka pakka heim til Íslands. Okay. Og eins og þú sagðir í heimildamyndinni er í í, í pakkanum voru óæskilega efni. Okay. Og, og meðan ég er úti í Hollandi að takapakkan, ég er á MS Reykjafósi 2Cock þá er gæinn sem að á uh, hérna vöruna Böstaður hérna heima okay. og hann bara skvílar á mig hann skvílar á þetta? og hérna, svo bara koma koma, kemur bara fíknu á yttirhöfnin og ég bara, bara tvei spýtbátar bara, rúr, <laughs> bara um borma og bara, ég er handtekinn okay. og hérna settur í gefstuvarðald ok og er í gestsvarald í mánu ég siti í mánu gestsvarald í hérna síðumólafanginsinu síðumólafanginsinu okay ja með hérna geirfistliðinu geirfistliði var allt þarna okay. ég klefum harna rétt hjá mér sko ég vissi ekki fyrir eftir á okay. að þeir voru Og hérna, séðan hérna er ég færðu þaðanir á skólauristík mm -hmm. þegar þeir held ég að veri aðal umlitlanar á landinu Ég var bara aðal gauðurinn í Brannssonu sko Akkurðu heldur þið það? Ég veit það ekki, menn <laughs> þetta var rosa seriust dæmi þarna sínu tíma Ok Þarna á þessum tíma, 78, 9 mm -hmm. og, og ég er séðan færður yfir á skólauristík 9 og svo fæ ég loksum skítarinn inn mm -hmm. Í, hérna, það tók svolítið tíma að fá gítarinn það að svona að fá leifi og mm -hmm. þurfti að skoða hann vel hvað það væri ekki dinni í honum og svona og þennlega var það ekki leift í dag því maður er ekki teki strengu gítarinn og bara hengt sig auðvita Já, tíki, já. En, að, að vi, ekki við einhvern að segja teki leif hann epstan á þetta hérna, Já, þannig að ég fæ gítarinn inn og þá bara kemur lægið og textin bara there's way every day to the problems that man just can't turn away Because this life, people try to walk away and say it's okay, but I have seen a terror screen and it builds up like a monster machine. Og, og þetta lagjum við hérna. Svo á ég þetta að las tíma og, og þetta er náttúrulega bara kassagítar uh, uh. strömm, sko. Síðan kynnist ég stengri meina sinni, sem er algjör snilllingur og, og góð menn og góðu drengur. Mm -hmm. og hann, ég á honum, ofsa mikið að þakka. Mm -hmm. Hann er að framlega veiði hjóli í dag. Okay. Og Einarsson fræg veiðihjól mjög flott. Okay. Hefur verið að gefa forsetum þeirra hafi komið hérna forsetar. Eins og búss og fleiri hafi komið heimsat til Íslands þá var hann þá hefur verið keypt þetta hjól honum, og, já, og hann var kominn með svona sinta þarna mjög snemma, þú viss, þarna eftir að hérna Don't you want me baby like Kim Root, aðeins seinna. Okay. Að, eftir það. Og Oir sná byrjar koma með synta og sequencer af því að það var ekki komnar tölvur á þessum tíma var notaðir sequencers mhm sem manraumur mm -hmm. bara sem lítil tölva en þar að stéppa allt inn í hana mhm mm og hann og bróðir hans voru svo undir sinn samti voru að fylgjast með eðlendum music og voru að kaupa okkar synta sem voru svo sná flottir og í dag eru bara ledgers í græjur mhm mm og hérna hann fer að prógramma þetta lag og og þá bara heyði það er eitthva Og síðan bara haldum við árum, haldum við árum og ég er svona, haldur svona fullkona áratu, ég, bara, ég hætti allir fyrir henni ég er nokkuð ánæður. Okay. Og e, við vinnum hann að eitthvað að lögum og ég fyrst henni í stúdíu og fæ Magnus Þór til að koma með mér og úseta bakrætti. Maggi Þór á mikið í þessu lagi okay. og, og hann á til dæmis útsetningarnar á bakrættunum og svo er eitt sem alþjóð veit ekki að Djanis Karol syngur introið. Ha ég heldt margir eftir að það væri grönnu söngvona þetta Janis Carroll Walker. Okay. Er Janis Carroll var söngi cats sönglutnum mm -hmm. og ofsalega góð jazz -sönguna, sönguna, mm -hmm. og er bara mega söngvona en ja, en hann ja. tæi það. Ja, ja. Og ég hérna sá hana var við tókum þetta upp í Stúðinni og ditta fiðlu. Ditta fiðlu sem hann er á hérna nær á hérna Laugavarpsveg mm -hmm. rétt við Center áðinu ég er ekkert að fara út í sjoppum og séði Djanis og þannig, ei Djanis og þetta, hvað maður og hvað tala, hérna, mér vantar þetta rættið og hún var alveg, já, já, ekki málið, hún var bara í þrýið hérna á Íslandi og komin í stúdíu og Maggi Þór var hann með mér og við fengum þá höfum við þetta að láta hann að opna að svona, því þetta ég voru svona síntar sem lágu svona og svo töffar átt að hana kom með a Ó þetta er rosalett bara svona stimpil á þetta lag. Já. Svo er þarna í viðlæginu þar sem mann kannski margi taka að er ekkert mikið að pæla í þegar mm. segir hann segir þarna bak við locked in jail. Já, já. Það er þá ertu semja þetta náttlæga með hann vart. Oh no no no can't walk away locked in jail. Ég. Já, já. er þetta? Hvaustu lengi mánuð? Já, ég var mánuð, ég var mánuð skal ég segja er ég heldi já heldur að vera mánuðir í allt skoðatriði er notaði svolítið langt var. Ég man var mánu í, í, í hérna afna hérna, í símaröfangi sinnu og mánu að skólaræstígnum. Okay, og er það þá dómurinn festu varst du Já, þeim... svo fykki 6 mána dóm. Okay. Og fór í netavinna kvæbryggju. Já, ja, okay, og hvernig hérna var það? það sem allir hérna kvítfliparnir voru. <laughs> og hérna allir útdrássa meistarnir. Okay. Og það var alls að tími og hérna, þetta var bara alls að góðum skóli. Ég er búinn að, að taka við til við dalti að tónlistarmönnum sem eru svona svona að, meina að þeir séu aðal rokstjurnurnar en ég held að enginn af þeirra hafi verið í fangelsi. Það er alveg rokstig. Okay. Já. En hvernig var það hvernig lífsinsinsla var það? Þetta var rosa sjokk, en, það er ekki. Jú, það ekki? þetta var sjokk að, að, að, sko, fyrir fjölskylduna mína, e, konuna mína, þar er með tveir lítil og og hérna pappi er veikur, er er að deyja í krabbamenni og ég mann til dæmis ég fek fara í jarðaförna og voru tvei svona lögreglu fylgna hérna, hérna, en... lögreglu svona sikkur með í vimmi eins og ég ætla ekki að fara að laupa wow. burti og eigu wow. fylgdu mér í jarðaförna og, og allt þannig að þetta var hefítími Það voru þetta í fjölmila? Já, þetta er sem það kom í Samuel mm -hmm. Samuel Já, það kom í Samuel að tónlistamæður ætlaði að fjármagna flötuðgófa með fylgnafnasölu Það var fyrirsögnin. Já. <laughs> ég held ég hann ekki verið nappgründur, með minnir ekki. Nei. Það var ekki komið það gróft á þessum tíma, sko. Námenningið, því maður er á tilfinninguna, þú sért mjög góður í að temja þeir í ákvægt hugafar mm -hmm. og, og læra flutum. Já. Er þetta ekki svona ef maður nær að fara rétt út úr því að fara í fangelsi? Þá lítur þetta að kenna maður en það alltaf mikilvæg auðmýtt. Já. Ég, mér fannst, þetta var r Ég leit samt til þig séjast þarna strax. Okay. Ég meina ég helt neyslu mm. nokkur ári viðbótt og og enda með því að neyslan mín þróast að að að ég fór í, í meðferð sko. Mm -hmm. Og hérna en þú varst ekkert meiri í innflutningi? Nei, nei. Ég var ekki meiri Vist að staðeiga sig. Já, ja svona næst við þí. Næst við. <laughs> Já. en, en hérna Já, þetta var bara rosa góðu skóli og, og að vera til þess að na, í netavinnu var bara fínt, þar kynntist ég fullt að bóðum sko Já. Og, og komst að því að þeir eru bara mjög góðu drengir Já. og þetta gerir það að verkum að setna mér eftir ég var á netrú mm -hmm. þá fór ég og eitt félagi minn, fóru við alltaf á fimmtudögum, nýr á skóla og nýju ég með gítæren og hann var með svona, svona jákvað svona eiga svona ja á yákoða og svona kristilegt mm -hmm. og hérna ég tók bara hvað lög og og hérna og fangarnir komu hérna þetta hérna, var svona lítið salur mjög svona þruntarna mm -hmm. og svo sagði ég að jaa ströngar í samtita la hérna í krefa 4 hérna á ganginum <laughs> og tók sú kent took away þeir bara what geta <laughs> <laughs> <laughs> taki vel í grammi þíú ah. og hérna við náum þann rosa samband við þá ah, okay, og ég er enn að hitta stráka sem segja þú veistu að heppi Masto gæti kostarði fangasið. Vi komum mm. alltaf á 50. En þetta var alveg bara fast í marga marga marga mánuði. Mm -hmm. Að það var heyrði að hitta menn sem bara banka í mig og segi, ekki, mér og segja ja, mast gæti mjög er bara bara, maður, þú ert að skóra þig nýju, en það heyrðu ég babbi var að hetrúa síðan, maður, ég bara á að fara í tólsporinn og bara vinna prónkamið og og nú er ég bara giftur og börn og, börn og börur og allt skilurðu. Já, ja, okay. Þannig að ja, þetta var svona en af því af því að ég eftir, að því byrjað, er á bara ferum Þetta er sem hún það þú segir með neyssluna að að brenna þig þá þurftu að fara lengr inn í hann og brenna þig og henni áður en að þú brennaðir meira áður en að þú hættrinni. Já sko sko hérna alkóholismur þróast. Mhm. Hæktar -hmm. ólæga vegna þess að ég var svo duglegur, ég var alltaf að vinna. Meina ég átti tvo bíla og ég var í hérna e, e, 200 fermiðra raðhúsi og og ég vann eins og bráðlængur og, og ég var söluhæstur sölumann hérna á Örlí og ég ferðasta um land O þar ég hætti hjá Árni og Örlí þá var ég búinn að selja bæiku fyrir 380 milljónir. 380 mm. milljónir. Og hérna <laughs> það er rosalegt. Ja. Þannei að hérna ja, að tók mér tíma að svona verið að læra og í raun vegna þess að sían kom flasa djövelsins inn í þetta. Já, sem er kókaina þá. Ja. Flasa djövelsins. Ja. Og hérna það tók mér að svona 5 árum hon gaf ég er bara kominn á hnén sko. Já. Þeir þú segir kominn á hnén mm. bara eins og þú værir bara kominn á endalokunum bara. Já sko, já, ég vi, vi grín, sko ég við við segjum við stundum í gríni sko, <g> eh, menn eru nær klósetunum að sjámtistöðum á hnjónum að að sjúa kókáina klósetunni sko. Og hérna eh <g glly> þetta er þetta svo þetta efnið sko smá mikil lí sko. Hann lígur að þarf, þú sést með allt að hreinu en þú ert með allt niður við þig. <glly> Og þú heldur að og hérna ma verður og grensin fer bara. Hva kallaru grensin? Ég bara þú þú, þú þú bara grensin og bara öllu sviði. Þú mm -hmm. vissu þú verður bara samskulaus og, og engir stopparar. Engir stopparar og og ofsalega og, og, og bara uppfullur af sjálfu þér og mm -hmm. Og hérna bara i me mine. Í raun veriðu. Þannig að Athí sumir sem að ég hef dala við, við hafa hava sko segja alta bara áfingi var verst en í þínu til þú fórst að verra út og koka einunn en heldur Sko áfingi var ekkert aldrar vandamál fyrir mig. Okay. Ég var bara í og ég var svo snullaðri. Ja. Ég bara ég, ég, ég, ég fekk mér bjór. Uh -huh. Og svo rétt ég tuggu sem ég kallaði sem var heimarækt íslenskt gras. Já ja, já. Ja. Og svo var koka ein með þísku. Þetta voru svo þrír gjafar. Ja. Og þegar þessi gjá var komin í mann þá var man í lagi skilurðu. normal ja ég skilig. Nú hérna og svo þetta þróaðist rósalega hraðar. Er ekki hérna náttla miklum meiri fjárútlá að deyfilett við kókagainni heldur en mart annað. Það er rangt Rá, dýrt. Ég held að með minnir, minn er dílerinn mér á sínum tíma. Ég fer sko eh ég fer, á, fer á 2007, uh -huh. að fer 2007. Mhm. sagði dílerinn minn að, að ég væri kominn í hála milljóna mánuði. Þá 2007. A jafnaði bara. Já, hála mánuði bara í nefbaná mér sko. Bara Þonne er maður þurfti að vera rosar að duglegur að vinna. Þannig að ég var bæði að singja mm -hmm. og að, að, í, í bókasölninni sko. Mm -hmm. Og maður alltaf blankur. Einmitt. Já. Alltaf að fjármagna þetta man. Mm -hmm. Hvað er þetta 2007? Erðu að þá þar sem að þú sem að þú hérna hittir á nokkelt vegg og nær að koma þér út úr þessu? Já, það er svo magnað. 2007 bara verði svona crippling insight, eins og it don't lend on lane. Og hérna, þú veist Já, ég er bara einhvern veginn verðbara krumpar, ég er bara búinn á því andlega mm -hmm. Og ég vakna bara eitt daginn, þarna í, í log júni 2007 Tek bara upp síman og ringið bóð og bara panta ploss Bara sjálfur? Já, sem mikil gæfa, margir degi á þenni geta þetta mm -hmm. Og að því að þetta er sko blekkingasjúdum sem telur um trúum og sérti ekki með hann mm -hmm. Og ég er komin inn fyrsta júli Og hérna fer í 14 daga af vetrun. Mhm. Uh -huh. Sían kemi út og fer beint bara í prógrami. Fer í 12 sporinn. Tek sporinn og fer að stunda fundi. Uh -huh. Og og hérna mjög góður vinur minn sem að hæf fara á undan mig sem hæf vera mér með mér í neyslu. Uh -huh. Hann kom alltaf sóttum við því ég var prólous. Næ ja. Og var búin að búa prófið og og hérna hvernig fór staði með þessa prófið? É, og frá að rakstur eða neysla bara að keyra drykkinn. Klassist. Og hérna er samt sko ekkert hva sko ekkert bítinn eða hvað ráðsa. Ég var bara að vera sulla bara heila nótt. Og og, og og taka örvandi, mér fannst sé alveg verið í lagi, skilurðu. Já. Og svo ok geri keyra heim. <laughs> og bara alltinn er bara wuuu, vissu, timmu morgun. Ha. Já, er hérna, man hér. En hann finndast að við að ég var að keyra manneski upp á, upp á hérna vík í meðferð. <laughs> og var að koma tilbaka í Mosó og það var stoppaður mig já, en hefna, hér. í dag lítið þetta allt, allt sem bara góða hluti bara blessum já og ég veit ég hvað hérna, þú séð heimildamindina að þá var hana, slókan í henni vandamólin eru eldi við framfarana já ef heyrtið segja þess að setningu þetta já, er frábær setning vandamólin eru eldi er við, svo, við framfarana. framfarana vandamólin eru eldi við framfarana já. það er mikið til í þessu já og og eitthvað einn bara þegar ég skoða mitt líf þá er náttúrabúna vera soldið mikið að, hérna, með vindinn í fangið. Mhm. Mm þá sé ég eitthvað einn að þetta er bara gert mér allt að sterkar og sterkari. Mm -hmm. Af því að ég gafst ekki upp, ég bara heldt áfram og og hérna enda allt með það ma sigrar. Mhm. Mm Ef ma bara horfir á og bittu akkur að læra þetta hva hva er vera kenna mér hérna. Mm -hmm. Og, og svo heldur man áfram og ok, ég ætla ekki að gera þennan feil aftur og og nú ætli ég að þetta og gera þetta öðrindi. Þanne að ég þekki talsvert mikið af fólki sem er sem að mér finnst verið orðið mjög klókt í þessu mm. að ná að gera vandamálið strax að eldi við fráanframana mm. en yfirlit hefur þetta fólk þurtt að æva sig dalti miki í því. Hvernig var það hjá þér? Var er þetta svona hugarfar sem að kom náttúrulega fyrir þig eða er þetta eitthvað sem var að vera þjálva sko, kom bara skellir ma uh -huh. bara fær þí líkan skelt sko. Eins og þær ég bostaðar bara og uh -huh. tekin höndum og settur í gesturværald bara wow. Uh -huh. stu, rosa sjokkur. Settu bara inn einhver grænan klefa bara og skilurðu. Uh -huh. En goð að vita, ég var, var í mánu þarna í gesturvældi og ég las eina bók á sólarhring. Okay. Og það var æðist og Ég hef aldrei lesið svo mikið á í okay. Og og og ein bók sem hafði rosalega sterk áhrif á mig að veit því ég veitði að, að spurja menn um bækur. Uh -huh þá var ég liði, Marvin Gray ég, ég liði, ég á eftir allir sann Þetta er strákur sem að er elst upp í gettóðinu, mm -hmm. í Pólandi mm -hmm. og allir foreldarnas og, og mammas og sískinni, þur eru öll fara, enda öll í gaskla á honum, mm -hmm. en hann bjarga sér strákur, okay. og verður svona að því lið góðu sölum og flýtur til bandarækjan og meika það big okay. en, en hörmungar það er ekki búin að það, því hann lendir í þýliku að missir allar fjölskystu sína í bruna og Það er bara hef í saga, sannsöguleg sko. Kæ, það er að sterk árið á mig, ég er lífi. Ég er lífi. Já. Var ekkert mála að því að maður, svona, einmitt, þegar, þegar að dyrunum er lokað á fangakljónum, var ekkert erfitt fyrir því að vera að hafa, hérna, hafa það mikla stjórn á hugunum, hún þeir að þeirra innbyttaðið við lesturinn? Nei, það kom bara hægt og rólega. Fyrstu svolunningan var maður alveg bara... Ó oh, wow, maður, fjölskyldan og mamma og pappi, maður og allt liði, maður, hvað allar liði heldi núna og af þú vissir ekkert. Þú varðst mm -hmm. algjörlega að köttaður af. Mm -hmm. Við sáum engin blöð. Maður vissir ekkert hvað var að gerast. Mm -hmm. Og hérna og svo kemur er allt annað slag. Ája, hefmin. ekki bara að koma með þetta. Þetta er bara þaust, við erum kominn með þetta hérna, sá sem átti efnin, maður, hann er búinn að viðurkenna allt og þú veist, og svona, manni, að, veist bara koma með þetta. Okay. En ekko var ég ekki alveg góður á því. Ég sat í gæsaralði í, í á ei mánuð. Já. Og og hérna og last og last og last. Og last bara ja. Og það var bara mjög góður skóli. Mm. Þannig þeir horfa til baka á erfu erfu í lífi mínu, mm. þá er þær góðir uppi staðið. Eimt. Ég man eftir því að ég hitti einhver tíðan, ég hvort að þú að þessi, það einhver tíma, veit du kort að Þómar staðir er kaffi tári borgardönunnu og þá var heldur daginn sem að fórst í gjaldþrót og fleir. Ja. Og þá varu að fá að hugsa yfir þetta maður sem að sem að, kann að sjá það jákvæða í erfðilegum. Já. Ég þetta er alveg magnað sko. Eh uh, hvernig og það var ótrúlegt sko. Þetta, það vatti upp á sig. Mm -hmm. Og hérna a, a, a laga sínu, mm -hmm. og að laga þökin á húsinu sínu. Og vera svo stemptað hinum í leinkjöld til að borgar þeirra við gerðir. Mm -hmm. Og enda í gjaldróti. Já sko ég heldti það væri munnið mál. Ég skili. En lögin sögðu að ráðsvara í blokk. Mm -hmm. sem sum lægi út af mm -hmm. og ég er bara kjör að vera borg í samefnið. En hvenær er af því minnst þetta vera hvernig eins og oft þessi þessi, þessi svona hvar sem man þetta slagsmáli og fólki sem er að égóvit segir afkuru ég afkuru ég, þetta er ósanngjants en mm -hmm. síðan anna hlutur sem segir heyrðu þetta er bógaert hérna hvernig getum við gert það bestu orð þessu. Já. Er svo þetta að þið væntilega hefurðu fundist þetta ósanngjants. Já og þetta var gremja afna og, og, og, og, og ég er nota hér í neyslu Þannig að má erðalega skramur og reyður yfir þessu mm -hmm. en svo eitthvað neginn eins ég segir núna þegar ég horfði tilbaka og, og, og hugsa um þetta þá er ég bara æsla fegin að þetta hafi gerst mm -hmm. en ég missi allt ég meina konan lappar út ég tapa þessu þakmáli og ég gerðu gjaldróta mm -hmm. þannig ég stend bara allting upp með ekkert, bara eitthvað plassbóka mm -hmm. <laughs> og, og brúslóðuna í gám sem það var svoleiðs bara sem, síðan ég gaf allt sem við áttum Okay. Í í hérna ABC hjálpastarf okay. Ég áka bara, ég ætla bara að byrja bara nýtt til að byrja með reynt blað og gaf bara allar gömlu möblutnur og dóti sem var í búðinu bara í ABC Ok, Hvern, hvernig tilfinning var það? <ljum> það var ætla gott Na, Þa, Jú, það var ástu gott að byrja bara svona nýtt upp af uh -huh. og þá fyrir ég að vinna í plöti sem að heiti nýtt upp af Já, Já. ég þekki fólk sem hefur gert þetta það er bara að losa sig allt sem á og Já. það lýsir því því sem skrítinu tilfinningu en mm. opbústlega frelsandi líka. Sko. Já, og svo tók ég það ákörðun að ég myndi sem það farið svona lessi smór. Já, og svona hérna hvað heitir þetta sem er kallað hérna svona minimalismið? Já, fyrir. þá bara er ég lítill í íbúðu í dag mm -hmm. sem ég leiga að fyrirtæki sem á þess að íbúð og ég er með, með átt bolla og átt að nýfa og átt að og átt að gafla og, og bara átta öllu minni mér frekar en sex <laughs> og hérna í fjögur fjórðan og fjóra þottapoka og og eitthva bara svona lítið öllu. Já. Er það ekki dalti málið? Ma líður bara miklu betur andlega og stundum sé er í byrja að safna aftur mm -hmm. þá byrja ég bara að losa mér við. Já. Ég nebla finn þetta núna. Ég hafa mm. búið að vera safnast upp hjá mér og þá er ég hafa fæi alveg svona ég er búinn að vera undirfarð með óstjórnlega löngun til að Og það er líka, bara hvernig ég eitthvað ekki, og ég fekk við þetta, svolfi, við að lenda í þessu öllu, mm -hmm. að sita upp bara með allslaus, mm -hmm. konullaus, kjaldróta og húslaus, að þá einhvern veginn bara fekk ég nýtt vjú á lífið. Ég fór að hugsa að Heppi, þú ert hérna á miðjum aldri, þú búir vinna svo skeppna allavefina að sanga þér, ykkur veraldur drastlikunum steipukassa búin að vera að borga þessu hlaupandi eins og, og hennar hamstur á hlaupahjóli eða borga alltaf böngarum að ykkur í sem sýta bara þarna í böngarum í akkur hann borgar og borgar og ég hlaup og hlaup, skilurðu og hérna ég, ég bara að segja, hvað, hvað eru að pæla? hvað eru sérstaklega ístendingar? þetta er ekki tilgangu lýsins neður, neður Og, og ég fék bara nýtt view á lífið. Þetta er vel þess er, er vel líst hjá Já, Við var... erum dalti miki í þissu, stendur eða man stendur síu stund með að vera kominn í hamst, bara hamsturinn og hjólinn í. Sko. Og þetta er eitthvað sem er inbrentað í okkur. Mm -hmm. Og hérna þú veist, man að kaupum sér íbúð og og síðan kaupum maður sér raðhús og svo fer man í einbilshúsið. Og þetta verður eitthvað bara þú veist, það er aldrei nóg og svo kemur þetta og kemur hitt og man er ekki tappi Þannig að ég ærlast bara að þosa hamingju við að breiga ekkert. Mm -hmm. En er ekki hin hliðin á þér samt þar að allt er í þínu svona allslaus? Mm. Kemur ekki að, því að þú þartt svona eitthvað haldrepi? Ég elsuðu. Sko ég hætti hafði trúnina og ég hafði bænina. Já, ég ætla endur að spyrja. Þannig að það hefur verið haldrepið þitt. Já. Ég bara sko ég ég ég lagði af barnaskapin. Mm -hmm. Hætti í búddismönnum. Ég hæði verið í þar sem ég hérna var með alltari heima hjá mér og og var í svona köls og morgun atöfn í búddismannum mhm mm svo, svo kallaði er kyrjun mhm mm sem er allt í lagi og allt í góðu með það mm -hmm. en ég fór bara aftur heim hvað kallar að fara heim ég fór bara aftur heim til guðs til bara við, til Jesu og og bara fór bara be þæirnina mína sem amma hefur kennt mér og og hérna, og ég fann bara ekkert frið mm -hmm. og svo fór ég að heyra rödd tala til mín okay og bara heilu texta sko Vá, wow, ég meina ég, ég var með lag sem ég sendi inn í júruðsjón 2014 uh -huh. sem hétt Only Love uh -huh. og bara mjög gott lag hérna Love, Only Love og hérna, mannartri, og við gerum þetta þegar saman og svo sendum það það inn og þá fengu þau tilkynningu að, að það er að vera á íslensku það verið ekki samþýtt inn í kefninu að maður á íslensku svo við, ég gerði text á íslensku og ég kem einn sinni heim og að kátur maður og Sei, so, á þróttumenn, nú verður þó kominn eins og kringustaðir. Ég er ekki góður í íslensku textum, ég ágætur í enskum. Og þú verður bara að hjálpa mér í því. Ég tala þetta út því ég sendi þetta út í Cosmo Og ég er aldrei að pæla einhver hvað guð er, hvað það sé svona eins og. er bara eitthvað power, ólýsanlegt power, einhver kraftur og baku við allt í yfirnáusið, andlegt, mm -hmm. spiritual. Og svo bara liðagaður 2 dagar, eymann rétt. Og ég er að sofa upp ég átti heim í stíðalínu þetta var og mm -hmm. altunum vaknaði við það ég heyri pen og blað ég sem, what? og ég sopnaði aftur og kemur aftur pen og blað og ég sem, gummi er ekki ráti með svo minn í stofu ég gleymi mér aftur það kemur svona strángt, pen og blað <hæmur> <hæmur> <hæmur> <hæmur> og þá viss ég ég andan um hvað ég átti að gera, ég fór fram ég náði hanskartextan ég náði pen og blað, ég settist upp í rúmun sem til kotta hérna, við áttan hausin á mér og byrja bara að skrifa ég vakna á björstum degi horfi fram á veg finn geisla sólarinnar lísa upp hvert skref hver dag sem ég lifi þakklátur ég er með stuðning, og gleði þú gafst mér kærleiks þegar ást, eilíð ást og svona bara koma allaið Bara, drr, drr, drr, já, þetta er magna, ég á aldrei lenti svona áður og þetta, svo er þetta búið að gera staftur líka og stundum eða ég eins og núna er, er búið að erfið í tímar ég er búið að missa þýlíta giggum þessu ári, mm -hmm. bara feit gigg sko. mm -hmm. ásvottir, hérna ráðun í hörpu og ég misti gigg í Berlín búllutnar, ég átti að fluga út í Berlínar ég átti að vera í ríka og okkur ásvottir og okkur fyrirtæki, það fór mm -hmm. allt í vaskinn mm -hmm. að og ég, ég byrja dæin og bæin og ég enda dæin og bæin og ég er líka að þakka mikið ég er það mikið að þakka bara fyrir mm -hmm. þakka fyrir helsuna þakka fyrir að hafa lifið að hérna, hérna, hjartadæmi og það mm -hmm. og, og hérna, bara þakka fyrir lífið mm -hmm. og það einhvern veginn bara gefur mig svo mikið þannig að ég er það að bæna um dæin og þá kemur bara svona farðu vestur <laughs> Já, okay. og ég svo, ok, fara á vestur svo ég áka bara að fara á vestur og ég, ég, ég, ég, þetta byrja þannig ég, á, á, ég er áðinn á þingir að syngja þar á sma bæjarhátið, mm hjá -hmm. góðum manni sveitir Pétur, algjörn snillingur og það er Múkisson og ég og Bríett og fleiri aðeinslega gaman að vera með ungu krakonum mm -hmm. og Og svo kemur þetta svona huganna með bítu. Akkervir bara heimsæki heimsæki lagið hérna á Þingeyri. Og ég bara, ég var með smá lagar memory ég heimsæki lagið á Þingeyri, allir bara, já og herber. Er Guðrún, sérkur komi þarna með Herbert Guðmundsson. Erðu er, að fáína selfie og krumpa hérna. Auðvitað kaupum við diskaströmpnum. Já ekkert til að spila það. Er samt að kaupa. <laughs> <laughs> <laughs> <hann> Hvað kenna þetta? Þetta var núna í september. Mhm. <hann> og <hann> svo er sto leiðin aftur og svo bara einhvern einn ágæja fara í ek, því ég bjó, þú sést ég samtir sem er svona hálfgjörð þjóðsöngu Vesteringa mm -hmm. Ég bjóð á í Bólungarvík og þar var nógum vinnu blómlegt líf Við spilaðum um helgar vítt og breytt á Ísaþyrð og Nýfstal Bólungarvík Og ég áka bara að fara og hitta bollingar og það er bara svona þýlíkt vel tekið. Þannig að, að hérna, nú er ég bara að klára þetta svæðið þarna og, og, og hérna, síðan e, fréttan að mér er hérna, hann Dóri sem er með húsið, mm -hmm. og ég náðu að taka eitt gikk þar að hana fór úr 55 maður sinni í 25. Eimitt. Og síðan e, var einhver maður sem ringdi og að var brúkaup á Ísafiði og það var 200 mann sem því brúkaupi og svo kom, a, kom allt lockdown mm -hmm. í þetta mm eftir -hmm. það. Þannig að já, þannig ég að ég bara reyna að klóru í bakkan og að lifa ega fyrir mat og, og svona, svona helstu reyningunum. Helstu reyningunum, ja. Og þú, hérna, þú er alltaf verið, hérna, rosa, rosa sé, þú veist, sé, þú ert rosa dúlur, þú veist, einmitt þetta. Hérna, Takk er að, það? Að, já, bara að verður að því, þú átt mm. að Að, hérna, þetta er mitt þetta svona, þetta hark sem að, þú veist, margi myndi ekki nenni, þú veist, þetta að vera bara banka og hurður og selja dis Já, ég hef innumlega íhugað það þegar að bóki mín kom út og mm. það er svona að að það er taka bara herbert á þetta og keyra ringin ekki um landið og byrja banka og og að banka á hurður og selja bókina Það er ekki að nema bara það því að það er svo gaman sko. Já, sko það sem ég heyri núna, fólk talar um að það er bara svo ánætt með að bara lista að manna sjálfur er komin Einmitt Og bara, viðst það bara æðislegt Það er svona, þú lítur að hafa fundið að þ Það er þú og ég, hérna þú veist að þú einmitt bara ert að gera þér ferð staðin, og mætir á staðinn og þá er eitthvað einn þessi hérna það er ekkert margir listamenn sem myndu nenna þessu sko. Nei en þúst far vissa auðmitt í þetta. Það er svo Þú verður bara þúst þó að sungi eitthvað lög og áttu eitthvað lög smá verið þektt að þá mátt þúst þá var að passa sig ekkert að ægna upp í nei og veginn, mitt motto listmotto og ég bara ég þar sem að sölumenn skan gamir. Ég var náttúru 28 ári í bókasölu mm -hmm. að hitta allt þetta fólk og lesa fólk. Og ég og ég stend mér oft því ég er ekki með einhvern bónda. Mm -hmm. og, og, og ég er bara kominn inn í fjósi, hann er bara að mjólka. Já, konunn er að mjólka og ég er bara sagt gunna mín, ég er hérna fyrir örn og örli hérna með hérna landið í Íslandi. Já, ja, hvað segjum við að eða þú veist, þú torbæinn minn í tæknuöld settið. Mhm. Mm já er man að geta eitthvað skilurðu. Mhm. Mm þá er í bara komur á sama levali og bóndin. Og ég bara kominn í sveitana þar sem ég er 12 ára bara á Vasnesinu bara með hérna eigjólvi bonda hann er nýburinn að fá mjaltar að vera sæta og beljurnar og mjólk og ég bara fanna endurleifa það og og svo fer ég bara segja við ja ég var nú í sveit að á Vasnesinu maður og og, hérna, og ég handmjólkaði nú ein sinn það þurfti nú aðta hreita beljurnar í gamla da þar þar þess nokku núna Læn, næ, ná, það er ekki þar <laughs> það <laughs> <að> var bara <laughs> þú veist eitthvað vitnisar ég ætla endur ég, ég ætla setja hérna setja síma mína saman að það er svo formlegt þetta. Auðvitað, frábært. Er svo gaman að hafa þetta hérna, ekki svona stíft og formlegt. Já. Hérna sölumennskan. Já. Sá 380 milljón. Mm. Já. Vað er hérna hvernig fer maður að, að selja svona mikið af bók ker kónstinn? Allt sem hún um elur á vex. Mm. Og hérna þú bara þeir fiskar sem róa. Og og þú kasski sölumennsku. Og og, og munir á mér og sölumennsku sem sölumenns, gefast upp. Ég sé allt að þetta er svo negin eru fleiri er styttra já við. Frábær punktur. Og hérna svo bara allt hefur þessa elju semmi svo bara sem hvað sko, eins og það var í bókunum ég er að fara í 10 hús. Mm -hmm. Og við vorum tveir sölmenn sem fórum vest fóru Hann var hin með við götun og ég hérna meðin. Ég var að selja í 6 hús um að 10. Stundum 7. Hann var kannski selja í einu eða tveimur þá var hann bara fullur. Húbra, þökkir alla afna fyrir vinið ynnir. Mm -hmm. En það er bara eitthvað eitthvað sem að ég bara les fólk og ég bara fer inn á og... ég var oftanna tala eins og bændurnir. Skilurðu mm honum það sem ég ætla að segja þar? Mm -hmm. Ég var bara ég fannst sama tóninn í og, og eitthvað inn bara ég var orðinn svo eins og eftirherma. Mhm. Mm <laughs> Skilurðu? Skilur. En þetta er hva en endur lendar aldrei í þú segir hérna Þetta er svona ensku orðið tedious, þú veist, svona þegar er tedious, svona þreytandi, þegar er ekki bæta þú búna banka á enn eina hurðina, þá er enn eitt neigið. Hvar finnum við maður hvað það ég minnist þetta oft vera munurinn á því. ég held að allir sem hafa hafi hérna unnið sjálfstæða verkanum, þey lenda á þessum aftur og aftur á þessum punkta það sem lengra gefast upp. Nú, þá ég skaði segja eitthvað ég gerist. Só heldti áfram, þú sé bara ókei, þetta fer að koma. Það er svo kemur salan. og þá bara yes. Þú veist. Og, og það er svo gaman mm -hmm. þannig að þá alveg bara feppast og alveg helling upp bara og, mm -hmm. og, og, og þá gerist ykkur innan með þér þannig að útgeistunin verður ykkur sterkar og þú voru svona ákvennari og, og bara gladari og þá bara nasta hús, já, þú veist hey, og þá, þá virkar það þá, þá, virkar það, þá flestallir sem að, að hafa sælt hluti geta þá verið sammála því að þegar að jái byrjar að koma mm -hmm. þá byrjar einhvern veginn að væpa því frá þér og þá bara aukast líkunar og selja meira já Er það ekki svo trúið? Það er þannig. Mm -hmm. Ég er nátt að teka alltaf mm -hmm. Ég sit bara í, í, í bílnum og ég segi bara drottumenn, þetta er allt í þínum höndum, ég er stjórn ekki þessari leiksýringu. <laughs> ég bara beði að fara og mér og bara blessa allt þetta fólk í þessari götu. Og ég beði bara að mér jágætt viðmót og jágæða mótökur og bara blessa það líka þá sem kaup ekki að mér. Mm -hmm. Og svo bara í Jesu nafni, amen. Og svo bara byrja ég. Mm -hmm. En hvenn er sko er búið að breytast uh, á þessum árum sem að þú hefur verið að selja hús. Já. A einu sinni vart ekki meira svona eðlilegt að banka dýr. En núna með öllum þessum samfélagsmiðlum og öllum. Já. Men finnst náttúrunnar sérstaklega í Reykjavík að þá er fólk mm. býtur að fólk bara bítur einhverra díngla og bjöllunni, þussla segjla er það. <laughs> já, já na, já og nei. Sko, ég náttla, ég ska sé fyrrlandið, æ hlægi landið because I came og hitti einhutt svona ungan strák um þrítugt. Mm -hmm. Og, og, og hann kemur bara með lítið batna handlirnum og, og, hérna, og ég er eitthvað herna að selja disk Nei, hey, það er engi spilar til hér við erum bara á Spotify mm -hmm. hey, Þá kemur einn fimm ára Jú, pappi, um Playstation Já, þá teki ég einn hjá þér <laughs> Skilurðu Það er svona bjart, bjarga lítlugrakkarni mér Já, svona Og hérna Hvernig er sko af því oft í nú tímanum er sala mi þannig að, hérna að man ger ekki að selja í gegnum neti er, er ekki sko tilfinningin við að selja eitthvað svona maður og mann það er meiri sigur tilfinninga ef þú selur jú, þannig jó jó Og það er nota sko þetta er erfestu sölumeskan mm -hmm. en, en þetta er rosa svona kikk svona adrenalin kikk þegar út komur inn í bíl og salan er komen skýrur mm -hmm. í tóngum sko, það er miklu auðveldat að selja disk á 3000 kr skýrur eitt diskur er ekki svo mikið en þær þær í var í bókunum og ég er að selja alfræðina á 29.9 skýrur þetta er alvaru peningur ja eða þú torba mér inn í tæknivöld þrigga ritverk sem er 35 úr skall Emme. og ég þarf að, samþ... að samþæra þig um að þú þurfur að eiga það mm -hmm. og það er svo gaman og ég tala ekki um þú kemur og, og, og ekkur rosa neikur ég kaup enga bækur það er enn á í plastunni sem komst mér hérna verið dæma árum og svo talar við bóndana er tala við og svo bara ja hann hérna veistu það þessi bækur hérna hérna þetta er bara fyrstu myndirnar úr öllum atlinu að þetta er þetta fyrstu traktorarnir fyrstu bílarnir og veistu hvernig vélar komu fyrst þær voru að herfa tún og svona ne nei hvernig var það þú sjáðu bara hérna í bókine þúst og sventa mér heyrðu ja taka hjá þér sett En ég myndi hugsa þetta sko jafnvel þó að það sé ekki garði svona aðar sinn minni tilfinningar að selja geisladiskri 3000 krá af þar er samt kanski þú veist, og svo að þú verrir að hérna, halda geig fyrir eitthva fyrir vertaki mm. og þar eru keyptir aðeir bara 20 diskar bara einni mm. þá gefur það er ekki sömu tilfinningu eins og þú myndi selja 20 einstaka diska í húsum nei það er miklum meiri sig sem fylgir því þó að sé sama upphæði sko ja svo bara líka svo gamana hitta folk <tjum> þetta gefa gefur mér svo mikið að hitta fólk <tjum> og og og hérna svo er munar svona skammtar kaffi sko mitt í dag skammtar <tjum> í dag er þú sért fólk við bjóða er kaffi <tjum> ég bittu hvað er herr Guðmundsson gerir hérna vestur á fjörðum bittu ég má nú eftir í kan hérna, hérna á vorlónum hérna kodan au kaffi jú. og þá veit fólk hvað er að spyrja man spyr hann og svona og ég var svona skammtar kannski 3 svona stoppi við því annars gengur ekkert hvað er <tjum> þú Þannig að vandamóli er þetta að bara þið er ekki nei, ég bara ekki ég var í kaffi á, á sigga á fjögur, sko. Mm -hmm. Þannig, Þannig að þú að... verður að setja smá, hérna, setjur þú eitthvað tímalimitt? Já, sko, ég, það var maðurður bara, viðst, svo fæ maður bara í magan og drekur það um mikið kaffi, Jú, sko. Já, þú reyndar, reyndar, reyndar, reyndar, reyndar, Þetta er rossagefandi og líka eða þú elskar að hitta fólk mm -hmm. að því ég spyr fólk líka bara, ég, ég er aðeins og þú mm -hmm. ég spyr bara, Hva, hvað er það að starfa Jón minn? Mm -hmm. Ég er nú bara hérna, hérna, germundin júlið sinni já, eftir sjóma já, já, ég er búin að vera þar í 25 ár mm -hmm. og þú veist bara, já dugnaður í mig, já, eins og svo líka að vera í eigum kokkur mm -hmm. og þá getur það fara að segja mína svo það er þessi mm -hmm. tenking hjálpar í sölni mm -hmm. og ég held að sem svolumar er ég, ég verðin í banka mm -hmm. sparið sér á landsbankans ég verðin í sjós, mm -hmm. kokkur ég verðin í hásæti ég verðin í hér á rámasveitinni við að grafa skurði bara með skóplu mm -hmm. ég verðin í hér á rámasveitinni við að skipta um ljósaperur það er upp í körvubíl mm -hmm. e, ég hef hérna setið inni ég hef verið í sveit ég hef mjólkað beljur mm -hmm. þetta, er svo, þetta er alveg svo mikið sem það hefur gerst þetta er að einhvern veginn, ég næði að tengja alls þar mm -hmm. og ef ég er ekki að, veit ekki alveg hvað er að gera það spyrja menn, byrja, já, veldu hátækniðina, hvað er það og er spyrja menn út í það mannst eftir einhverju svona sölum þar sem er bankar upp á hús og færð síðan bara allt í einhverju að gífla áhuga verða frá einhverju minnstaklingi uh, um bara þeirra líf uh, uh, já, eða sko maður sé er einn að fræga já. ég er að selja hérna á söðunetunum mm -hmm og hérna og ég kem um frá banka og, og þá kemur kona ungs og nokku bara hugguleg til dyra með rúllur í hausnum og ég þetta var ég fór afn einn að neins vinna fyrir almenna bókafélagið þannig ég var var að selja laxnes og okkur fleira en ég var yfirleitt alltaf ég var í Värðnörli í ganda og ég keman til honum sé bara herðmen ég er mikinn á við bókum og dauð langar í laxnes en veistu það, það er bara ásatið núna hjá fristúsinu og ég er þetta með tvo krakka, ég að gefa að borða og ég er búin taka og takki og ég að hafa mér til eins og þú sér ég bara, ég bara getið þetta ekki ég sé, herrgur minn, ég var kokkur til leia ég, ég var kokkur í á, á Lónnubátt hvað segir um að ég bara skal elda haki fyrir því viltu hafa laukið í þá, það er allt annað borðinu farð bara hafið til og, og ég skal bara elda hérna potrétin og svo bara, bara krakkaði þetta bara og ég var eitthvað fýplast í þeim að lemja með, með skeiðum í borðið og svo var ég eitthvað að stekja hakið og, og, og svo bara allt klárt kom hún maður að hafa sér til, mála sér og flott bara erðu hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, taka þarna lagsnes oh. og, hérna, og þá bara skrif undir og, og gengi frá Þetta er gegn, gegn, gegn Það er það gaman alltaf ég held að við áttum okkur alltaf því að skemmtilegur auknarblikin í lífinu eru svona spontant moment þar sem þú gerir eitthvað sem áttir ekki vonu og þú myndi gera Já. Það, er er, það er gegn sko. En ísin, ég mann er bleftir í, því þegar ég var að æfa í þegar ég var að æfa í orklas upp í felsmúla, Já það er bara lyfta sem mest við vorum 3 4 strákarnir sem vorum alltaf lyfta saman nú við tókum alltaf ævingar svona eftir eftir að menntaskólin var búinn og svona þetta svona kringum köldmataleitir sem vorum að stundum eftir köldmat. Já. Þá fannst okkur svo gott að fara í við kölluðum þetta alltaf hebbís. Hebbís. Hebbís. Stigfrí. Hvað hjæt búinn? Stigfrí. Hún var þarna í var ekki síðimólinu núna. Já síðimólinu 32 eymar rétt. Þú varst búinn að mastera leið. Við vorum alltaf við bragðarefinn eftir ævingarnar sko. Sko málið var elstu bílóðunaskvörðinu mm -hmm. og en og löguleg var rjóma ískelin sem að raun og er gamli ísinn sem allir er að tala, er bara gamlu og nýji ísinn mm -hmm. sem að planta saman mm -hmm. og svo planta er ennþá ísbúð vesturbæjar einmitt og, og hérna, þá eru tveir bræður sem átti ísbúð þarna og, og svo sinnaðist heim mm -hmm. pabbi er að dó og þá opnaði bara hinn bróðurinn ísbúðu hliðin hérna og bróður sinnum Já hlúður <laughs> var tvær ísbúliðu hlið. Ah. Já ja en ég var svo na og var svolti svo sérfræðingur í, í ískerð. Mhm. Mm og síðan langaði mér rosalega, síðan voru við flutt til Síðar og Býnarshöping norsjöping og fyrir andi. Og við komum hærna og ég segi bara að við koma hér. Það er engin alfur ís hérna þetta er bara eitthvað gefur drasl maður ömulett. Maður getur ekki fengið sig brað eða neitt. Segir, þá Já, ég gerði það bara. Hefðu, ég frétti þá að vinni mér um Íslandinginni í Marínalund, hann átti svona teilur ísvél. Mm -hmm. Ég hérna, bruna til hans og ég skoða þess að vera, þetta bara flott, svona, bara antik teilur, rosa góðu vel. Mm -hmm. Ég kaupi hana á honum mm -hmm. og, og hérna, síðan kaupi ég aðra vel líka og, og, hérna, og ég, við förum bara að leita húsnaði. Nefna, ég mitt litinni fer ég til hérna, Ítalíu og það að læra ískerð. Ítaliendingar kunna nóg að gera ís. So ég fer hérna í fyrirtæki í Ítalíu sem að var að selja heðu nei aðeins rugl. Ég fer heim í millitíðinni af því ég kennt að go waste læri gegn aftur. Nei á bittu hvað er þetta? 96. Akkúrat, þetta já. er þar ég er í mentaskóla á og... 96 læri kennt að go wear eitthvaður útdansmæla og ég fer að hérna singja mm. og fer upp í perlu til Gísla heitinn Og hann segir bara að fara bara neyður og setja hann með svintuna og ég fyrir bara að laga ís það er þess að læra að laga ís en því hafa mig svona, hann var sjóðu bís. Mm -hmm. Og svo var hann með svona bragðefni í skafi sín, í svona stórum dollum mm -hmm. og, og hérna ég var ekki alveg ánægður með það bræðefni. Mm -hmm. Þanne síen fer ég aftur út í, yna, til hérna til hérna og fer síen niður til Ítalíu og fer að kúss sjá þessu fyrirtæki sem er að selja bræðefni, til að læra laga ís og mm -hmm. gera skafi og allta. Mm -hmm. Og aðar honum er bara allt elagi góður í því. Síen kaupi ég mér ískerravélar, bæði til að sjóða blöndunina og, og til að gera skaf Og hérna þetta hérna, bara vélarna koma eyðti Sveiðar, að nýrar Og hérna og hérna Olli þá bara að prófa nú ísbúð og kaffihús í, í í hérna Sveiðjóð. Og fór hann ekki vel í Sveiðjan? ekki eins og við heldtum. Er það ekki? Jú, sko, allt í lagi við sumarmánuðina, svo bara 28. ágúst og bara heitar að bara vís. Já. Samt er bara 18° hitu úti. Þetta er bara Íslendingar og... eru nú að tala sér að báti með það að við hérna þá geta verið biðræðir í ísbúðir og íslanda þegar þor sé frost úti. Sko. Já. En allt í lagi við sumarmánuðina mm -hmm. og og síðan með því að við ákomum heim og því strákatnir okkar var að leika sér á sænsku, tala saman, við vorum að litlið bólar, uh -huh. ég sagði bara, kona, nú fyrir við heim, og við fórum heim, og, og svo varum við allan, all, allan lagarnir í bílskutum, ískera uh -huh. við erum að allt rastlið að með við á að, að við keiftum ísbúarna sem var í síðumálunum, uh -huh. og rústum allu út og breytum og skeiðum hana steikfrí, uh -huh. og þar rak ég, Ísbúðin okkur ár. Já, þetta var, ég geti alveg stað við var mjög góður ís. Og hann var sem sýkur á fytuminni, Einmitt. ekki eftir mikið sýkur í hann um eins og hérna í venlum ís, mm -hmm. eins og ég segi alltaf til þess að ís er góð, það hann að vera svolítið feskur, mm -hmm. aðeins minni sýkur í hann, svo getur bætt sósun út á. Einmitt. Ef hann er ekki dísætur... Hef hann er minna sætur þá þá er hann svo ferskur þegar sósan kemur. Já, þetta verður alltaf mikið ef að já. þetta er bæði stútfullt af sykrí og svo kemur namm og sósa og eitthvað, þá er þetta bara orðið eitthvað leðja sko. Já, og ég var líka með jurtsta feiti í honum. Braðlausa. Já. já. Braðlausa jurtsta feiti, ekki ekki sko uh, smjör eða þannig. Okay. Okay. Fitu. En þú segir þú talar um lauganessið. Mm. Er það ekki rétt um að því þú varst í eins og ég í laugalækkiskóla? þar sem að músikinn byrjar Það er byrjað að ég bara tólf ára í, í skóluhjónsut. Ok. Hvað skóluhjónsut það? Uh, Ravlost. Ravlost. Með áskil í massinni tónskóldi. Okay. Hann voru trommur. Hvað er hérna og hvernig músíkur að spila? If paradise is half as, nice as although world, nice world, nice world can be at night, who needs paradise? Við vorum bara að spila eins og stöluðin bara þú vissu hittarana sem voru þá í gangi. Já. Og hérna hava BG's og bara Eminem Corner og bara nemndu að sko. Það og, og þetta var minn skóli. Okay. Og minn skóli íruna vera sem tónlistarmann er að köpa er að þú vissu hin þessa mm -hmm. og þessar tónlistarmenn. Mhm. Og bara bara safni Sarpsen og safni Sarpsen og safni Sarpsen þá enda með að svo hræðiru bara í. Mm -hmm. Og fer að semja. Detal. Gerist það, sko, því að skoða það svo mani einmitt. Eh uh, þar ég, ég, tók tímabil þar sem að ég var alveg, við elskuðum Eidís tónlistara. Mhm. Mm ég og vinir mínir. Við mm -hmm. hérna við vorum orðnar sérfræðingar í því, við vorum meira sem Eidís klúbb og allan pakkan Já. Og einmitt er svo menntaskólinu sund sem mm -hmm. ég verið. var í. Þar varst er þú náttla búna vera. Þar er alltaf Eidís vika hverju ári og þar er erum... 25 árið er vera þar. Akkurat. Var að núna síðast í nóvember með 700 manna sal. Já, er varð að sko varð allta plan hjá þeir af að að að fara í eitís eða gerist það einhverninn að þú verður svo einhverninn ef ég hugsar um sko eitís tónlist á Íslandi þá mm -hmm. hugsar maður um Helbert Guðmundsson. Já. Nei þessu, þetta er bara einhverninn þetta var það gerðist ég eins og sé ég er búinn að syngja með hinu af þessum böndum. Mhm. Mm í bara með eik pelikan tilveru Uh tilvera var nú svo stóra bandið mitt sem að kýfti mér inn í bransan. Mm -hmm. Axel heitinn Einarsson sem nú í fallinn sem samt við hann kipur mér inn í Brannsson hérna hjálpaðum hérna Sameinum sjálpum þeim, þeim. Já. Já. Semina meigasí Já, hann samti það lag og, og lægið og, og hérna, Jóhann G. samti textan mm -hmm. hann kipur mér inn í Brannsson og, og, og þá er þetta bara fullt af hljómsötun sem ég er syngja með mm -hmm. og, og svo, svo einhvern veginn svo kemur pöngið þarna Mm -hmm. alveg glata mannsmanni sko ég er bara að vera svona pop rock böndum kom ykkur gauðra sem kunnu ekkert með nælu í nefinu maður og þrjálhjóma bálítlir og hérna og, og hérna svo ykkur neginn eftir pöngið þá bara komið þessi sindar og dótsko og þá kynnist eins og við byrjuðum við á Stengri meina og bróður hann svona mingværi mm -hmm. og þeir voru konum með þess að sinda og, og þá fór ég að segja ég hey, hérna og lóta hann heyra eitthvað hljóma og þá fór hann að próka með það inn í tölvuna og þá bara gerist eitthvað magic mm -hmm. skilur, var eitthvað bara wow, þetta er geggjað mm -hmm. Má, má búin að vera alltaf í hljómsuð bara með live spilara. Þarna voru alltaf að koma einhverjum síndar og tölfa, einhverjum svona trommuheili mm -hmm. og ég fjall alveg fyrir þessu. Hvað er það sem, að, ef maður væri að reyna svona pinpointa það, hvað er það sem enginn er þessa 80s tónlist? Það er þessi rosalegu klæmux. Það ja. alltaf klæmux sko... í, í viðlægin og svona. Ja, það sem enginn 80 er 80s er náttúrulega þessi síndar og ketsi melodjur ja það er alltaf salslega góðir hérna góð kórusar í þúist í dag er tónlistu heldur svolti monotónisk er alltaf bara sömu hljómat sem ganga allan tímann bara uh -huh. egur 3 hljómar og allt sungið ofan á þá. Uh -huh. það þar að því ég veit hvernig að ungalið er að vinna og mikið er ekki að segja er ekki að halda en í, í en er mikið kórusar og og, og svona þúist kemur erindi og svo kemur brú, og svo kemur kórus, og svo kemur rævill sem við erum köllum, svona millikabli sem er einu sinni í læginu, og úr honum í erendi, og svo aftur í kórus og feitátt. Þetta er svona eitthvað formóla sem við notum mikið popararnir. Og það í á eitthvað stíðanbunum bara kemur bara það eitthvað svona andi í loftun og verður bara eitthvað svona ofsað svona skemmtilegar melóðdýr. I'll just die in your arms tonight Hvað er aftur? Hvað er hl Hvað heitir að töljórstu sem það með þetta lagt? Það stólir um mér? Krú, eitthvað, Kötting krú, krú, nei Urgla, Urgla það er ekki. Og hérna, og það sem ekki er sko Já, það er bara mun, það, er eitthvað, það er bara góðar melodjur Já, þetta er svo, svo líka sko í mann eftir í að það hérna, var nú einu sinni og mætti nú alveg fyrir að endur það í bíónum Það var, var hérna Að var bioklúbbur sem var alltaf í háskólabíó sem heitði Filmundur og þeir tóku alltaf svona rispur þú sýndu hérna einhver tíma sýndu alla Kubrick myndirnar alla mm -hmm. Godd og einu sinni tóku þeir tók mánu þar sem var 80s þema. Og það var svo geggjað að horfa þessa myndir þar sem að eins og Top Gun sko mm -hmm. þar sem að lagin er laugin er að climaxa sko á climaxina á myndinni. Já. Hérna Flashdance. Já ég. Hérna var það ekki what feeling sem var í því. Jú, jú. Og hérna hvað heitir myndin með Kevin Bacon hérna? Það er að summa feri hérna fer bílarnir mætast og ég man ekki hvað þeir eru. Það er menn var tengir þessi lög við Bíó og myndi líka sko. Back to the Future. Nei, nei, nei, to the future var sem önnur já. og síðan nota hérna Neverending Story var önnur. Já, já. Með hérna hvað heitar hérna, hérna, þur. Man að flötra sem lögum sko. mm. En ég, bara ég ég hérna þetta þetta tímabil nær mér eitthvað einn Já. Ja ég bara eins og sé, var fullt að góðum melodíum þarna. og og ég er ekki að segja sé ekki góðum melodíum lík í dag. Nei nei, var fullt æt ég ég semt var svona keen fyrir melódíum mm -hmm. eins og leit í gagaleginu sem honum söng með leikaranum, það snertir bara alligú ber, ja. Já, já það og, veist, það lög þar sem er svona eins og ég kallar kött á beinumum sko. mm -hmm, mm -hmm. og, og hérna en en sná nú tíma meira svona bara lúppa sem gengur og mm -hmm. og svona fáar sögðu bara eh yeah, mm -hmm. mm -hmm. en en en veigum nú mikið af góðum listamönnum í dag mjög mikið, mikið af góðum mjög svo Brigitte og Auður og fleiri sem að ja. var að heyra í þarna tónleikunum hér vestan ja sem fær en en þetta er átta svona annað við horfmykinn öðru sá en þau þau kom inn í þetta með annarsjóna ja. ja. með við voru með annarsjónum ég er nota elst upp við þúist þýttlana Járburts, bara Seppilín, þetta er rosa breyður hluti, Dianney Stjoplin Bee Gees, alltaf stöf sem maður tók inn, mm -hmm. það var rosaðlega góð, góðu skóli og gott að fá að lifa þetta Er eitthvaður svona sem er í algjöru uppáðaldið þaður í gegn tíðina? <coughs> ég fíla Simplið rétt rosaðlega Simplið rétt, já. Mér söngu hann í Simplið rétt bara geðið ykkur, mm -hmm. ég er svolítið svona já, svolítið hort til hans mm -hmm. eða eh, Það er svo nátt að deitt þeir. Mm -hmm. En ég er nátt hlusta á allt einmitt. Og ég þú ég, ég féla beats þar lærði ég hérna. Mhm. Þú sá að láta réttina mína bara. Þú ég tók inn á höllum sem Kópereingum. Stones mm -hmm. tók máður á sínum tíma. Zeppelin mm -hmm. tók máður á sínum tíma. Mhm. Eh var svo mart þetta er svo góður skóli. Mm -hmm. Þú hefur verið að gigga dalti mikið. Já. Nú er nátt að bara búa vera stoppa og Já kva hérna en vonandi getur við verið að byrja aftur. Já já. Ég þú ert að fara vestur. Já, ég ætla hérna uh, vonandi verður einka parti sem ég er að er að sækja í. Já. Og og svo náttla klára maður að hitta borðvingingar og svona sem að Já. Þú og allt þú ferð svona þá kannski kemur bling kv Ókey komu til mín. Já, og einmitt frá líka bara heima eða eitthvað. Vonandi verður nú bara verður hérna samkomu takmarkuninn víkku fjótlæða og þá geturu farið í ég fór eitthalt fyrirlestur þar í félagasemilin á Bólungavík hvað heiterir þetta á mjög gaman að vera þar sko. Já. Það var flott sko. Já, fyrir, Ég, ég vill sjá þig halda tónleika þar. Sko. Já, það, það er gaman. Sko. Það er gaman. Já, komu því hérna bara út í loftið. Já, sér. við spiluðum þarna kan, hlaustinn kan sem við var með fyrir vestan. Uh -huh. Við spiluðum á 2014 það var svo sannarlega gíggi sem að yi þar. Mm -hmm. og, og, en en þetta er alls að í dag að, að geta bara verið með undirleikinn í svona græju. Já. Og svo bara plugg in inn í græju, í kerfi, eða mm -hmm. á annan svona er, svona iPhone sem er bara fyrir tónlist, hann er ekki okay. sími. Og það, og alltaf þær í vindplötutarnar að þá er í bara með undirleikinn mixan líka með bakgrótum. Mm -hmm. Og ég get bara hoppað inn í hvaða söngur sem er, svo er ég bara með litla græmi með mér, effætt minn mic og get sett svona effekt á sönginn og dót. Mhm. Mm og þá er þetta keyr upp stuði kvar sem er. Mhm. Mm þetta er orðið þetta er orðið talsvert mikið. Já. Auðveldar allt heldur undir þetta var í ganna Já, wow. Vera með hljómsylluna í svona græju. Einmigt. Já. er rosalegt. <laughs> Já. Hvað finnst þér skoði ef að tilfinningin að þú sérð svona maður sem hann finna gleðin í eigi Ég er einn í það, já. Já. Já. En hvað er svona, þú veist, þú, þú finnst þér skemmtilega að performa tónlist? Eða? Hvað er... Já, það er náttúrulega rosa gefandi að sjá, þú veist, eins og, eins og út á 700 manna, 80 MS og allir bara rosa gaman eru að syngja með og svona mm -hmm. Það gefur rosa góða tilfinningu, en, en svo finnst mér rosa gaman líka bara hitta fólk mm -hmm og það er sérstaklega í sölumenskun hittar fólk spjalla drekka kaffi með kyrum og og rekjárði fólki gaturnar í leiðinni. Ég er svolti svona spiritill í raun verið þegar ég er í sölumenskunni. Þú vissu bara, er búin að nefna svolti mm -hmm. uh, hérna, var með þakklætið, bænina, eh hérna hva hvernig er þetta vandamálin eru? Eldum við framfarana? Eldum að hérna þú, þú ert þú ert, ert búinn að tilinkað Já eitthvað þær er það sem ég fengi í vökugjöu held ég. Já er rauleys. Já, ég hérna ja. sko, ég, ég trúi því að við kemum inn í þetta líf með áætlun. Mm -hmm. Ég sé bara guð með áætlun fyrir mitt líf. Okay. Og og síðan efu ferð út af áætluninni þá, þá þá kemur só dökkki og og krukkar í þig sko. Já. Eða eða neikvæð öflun, öll mm -hmm. orð, orð orða mm -hmm. Og hérna sían sem fast miki að athreið afara þá aftur inn á brautina mm -hmm. og veri í þessu flæði. Og... Hvað gerir maður til að halda sér á áallun og veri í flæðinu? Ég, sem það, ég, eh, náttúrulega byð, káls og mótna, ég horf á jákæðar bíómyndir, mm -hmm. ég les jákæðar bækur mm -hmm. og umgeynst jákæðar fólk. já ka kallar au yókvæði biómetur og og bara það sem gefur mér konan tilfinningu gæta það þú ég uppbyggjandi þú veist. ég séi segj stundu við strákarina mína og getu akkurð þar er alltaf að vara bara, bara mord og dráp og svona akkurð getir ekki verið eitthvað svona göfugt eitthvað svona bara einhver mm -hmm. gauður hérna í himinla eitthvað far eitthvað og hann verður fyrir einhverri reynslu og bara eitthvað gerist og fatteru og þar er alltaf verið og, mm -hmm. og eins og Hollywood byggir svolti Og, og hérna, þannig já, ég er einu bara og svo er mér líka gamanan myndu sem eru svona saga þó að gerist náttúrulega hörmungar eins og bara ég lífi mm -hmm. bókinna, þar mm -hmm. eru svo mikla hörmungar sem gerast, viltu að mm -hmm. fólki sem deyra þarna, þetta er sannsöðulegt þannig að ég er einu sko, ég vil horfa sannsöðulega svona e myndir, það sem mm -hmm. við segja eitthvað og góð, ég tala ekki um sagan endar vel, ég vil helst mm -hmm. að sé bara svona, hann er sigurvegar í restina Já, í mitt ég, ég vil ekki, ekki fá það sáni um hvað sem að bara allt er og svo bara deyrun allt búið og bless, skilir eru ah, ja, ja, Ég vil að bútu bíóna með bara, yes Vá, wow, hvað það er góð mynd Skilir mm -hmm. svona fylgútið Já, já En er það ekki svolítið svona án það sem að það er, hérna, viljið vera að gauga fórtíðina, þannig svona bæði í tónlist og bíómyndum, mm. að þá höfum markasetningin svolítið svona, hef, nú er ég að alhafa mjög mikið, en finnst kannski eins og svona, það hafi verið aðeins meiri bóðskapur svona almennt, þú veist, eins og bara hand, í handir þetta mm. nú er einhvern veginn hægt að maska þetta allt bara með rosamikilli tækni og einhverjum brellum og dóti, mm oft á kostna handritsin sko. Já. Og eins með tónlist sko, að stundum mm -hmm. hérna finnst manni þú þurft kannski gera það af því ég hef svolt mikið verið að hlusta á hip sko. Ja, þá fannst mér á sínum tíma þegar þetta kom fyrst, þá voru mm -hmm. menn með svo það var svo mikið á bak við þetta sko. Men mm -hmm. vildu breyta samfélaginu og menn voru reiðir og menn voru að reyna að lata til sínum taka og já. svo er þetta núna meira bara svona eitthun efna þar er markaðsöflun nauðvega þess að vera vinsæll og... það finnst mér eiga við þe nú tíman. Mhm. Mm Hvað þetta er orðið miki peninga higga í öllu? Mm -hmm. Þúss það er hérna sko, í gamla daga meiggu menn að þeir voru góðir. Akkraut. Nú bara farið í hérna prómo bara herferð og og hérna bara ráði leið í vinnu við að hérna búa til imageið og og, mm -hmm. og allt það. En en yfirleitt samt heldi ég að þetta hérna, sé nú talentar sko. Ja, alltaf, Sam, þetta er alltaf talentar sko. Já. En, en það hefur gæst það eru af því bara ekki, sem, ég veit ekki hvað kom til mig þegar við talarum um þetta labb út með þessa tilfinningu sko mhm. að mér fannst maður oftar sko labb með þessa tilfinningu bío í gamla daga heldur en núna af því ég minnst þetta oft vera þessa nýju Hollywood myndir er oft bara svona jó jó þetta er alveg ágætis afþreying en mm -hmm. þetta er ekkert að skilja mikið eftir sig sí, sko nei Kvað, mér er svo mér svo sko mér svo mikið evil orðið að verða meira og meira evilur er svo mikið hérna norm hva kallaru bara eitthvað sem bara evil djöfulllegt bara vondt slæmt mm -hmm. mord drá blóð Já. viðbjóður bara vera sjokkerað eig ja en er það ekki svolti út af því að við hérna við erum búin að venja okkur við að stimulla hjaina níu okkur svo mikið að það þarar alltaf eitthvað einn meira og meira til að til að, að náa stimulera okkur að sko. en en þessu segir sko að þú velur óvex það er svo leiðs og þessu er svo mikið atrið af hvað við erum að móka í andan á okkur. Mm -hmm. Vist, ef þú vera góðum maður, vera jákáðum maður og láta gott að leiða, þá þarf þetta að skoða hvað þú ert að mata andan henn á. Mm -hmm. og, og þá, eins og ég sagði, jákáðum bíómyndir, umgókast jákátt fólk, lesa jákáður og uppbyggandi bækur mm -hmm. og, og þá ykkur þegar gerist þetta, það verður eitthvað metsík og síðan að gefa af sér mm -hmm. að gefa allt er að eignast allt, sagð Mér stóra svo gott að reyna að vera góður og hjálpa Já. og gefa Já. Og, og, og það er þetta með vinni í svolítið stólfspóravinnu, mm -hmm. ég fer hann á stopnanir e, og, og er spíkar sem kallaðir, mm -hmm. ég elska að fara hann og vók og, mm -hmm. og hitta bara, þannig að var ég í þessum sal, hitta þess krakka og Já. tjá sig og og séja bittu til lausn við þessa sjúkdómi sem er alkóholismur sem er geðsjúkdómur sem er telur við trúm sem tekur við hann mm -hmm. og svo í söguna mína og það er svo gott skoða að að hérna að, er svo mikið fólk sem hættur hérna út að deyja einmitt er það og það er 600 manna til að biðleysa að komast í í hérna og vog einmitt Ég er það ekki dalti dalti svona eitthvað sem að við komumst oft af þegar að við eldumst að Það að gefa af sér er dóldið kannski þa besta sem maður gerir. Jú. Bæði fyrir hina og fyrir sjálfan. Og þar er annars sem ég gerir líka. Áttir, þú sagði þegar við eldumst, mm -hmm. ég segi aldrei, ég eldist, ég segi fullorðnast. Fullorðnast, þróskast. Já, ég er þróskast og fullorðnast, ég nota aldrei þetta orð. Nei. Og ég heiti fólk sem segir eitthvað, ég er hann svo gamall. Vist, ég segi, seg, hvað, þú er sextugur, ég meina mamma 90 og 70 ára, hún er hann um Skilurðu? Um. Já rétt. Rét, alveg rétt. Skilurðu ég séi altta bara ég, er ég, ég, ég, ég er að fullornast. Mhm. Mm þú sért það ekki líka einmitt af því mér finnst svona eins og þér þú veist, það er ennþá þessi hérna svona þú séyrð bara þér hringti því og þú segir að fara verstu og ég er að fara að spila eitthvað að ná, og svo er að fara hitta fólk kemur það gamann. Skilurðu? Og það Já, er svona hérna oft oft byrjum við að eldast bara al síð að þetta fer að vera leiðilegtar svo. Já. O hleð að meðan við er á kaman, mm -hmm. þá, hérna, þá er hérna var bara æðislætt að þroskast já. og og hérna, og eins og þú segir full og, og það er endalaust að læra að þroska sig og og græði að gera sko. Já. Hvað var svona á þeim nótum? Hvaða mm. ráð myndu þú gefa? Ég spyr stundum fólki lokin, hvað ráð myndu gefa ungum Herberti ef du væri kominn með allar reynsluna sem þú snir? Ha? Erum við búnir? Nei, getum alveg haldið áfram. Nei, nei, já, tveir þú er búinn að vera í kluktum og kortera eða svona. Okay, veist? okay, ja. Hvað ráð myndu þig gefa ungum já, herberti? Ja. Ég, ég, ég myndi ekki vilja hafa þetta á mm -hmm. Ég heldta hérna en, en ég hef þess sko, ef jætta ég veita ég þys veit ég veita það veit ekki. Ég held bara jafnvel um að þetta ekki til að breyta neinu. Nei. Eða þú veist vera mekur á okay, ég hefði vilji að vera með eitthut fróleg um vímu gjáva meira. Mm -hmm. og, og fróleg um hefði verið kanskje gama hef hef verið gaman þegar maður var 18 ára að ef það verið kominn svo þroski að maður geti fengið kanskje námskeið. Þú veist í e, hvernig maður að bara taka á or lífinu. Mhm. Mm þú veist ofsa margir koma bara inn í lífið og vita ekki hvað er að gera, við vilji, vita ekki hvað er að læra. Mhm. Mm mín gæfa er eins og það svo svelvi, ég vissi strass hvað ég vildi Já. ég ætla bara að er tónlist ég ætla bara, Já. veist Er það ekki þægilegt? Jú, ég hafði bara svo fullt vissu ég Já. bara vissi hvað mér langaði að gera Já. og það er bara Endislætt. Á. Oh. Ég heldu verið að flítað er að þú varir að fara verstu. Heldum manns áfram. Nei, ég er ekki að flíta mér neitt. Ég. Á. Allu... Ég heldu verið að... ertu að fara Ert að ætla fara... eða taka flug? Ertu ekki að fara og aftur? Ég keyri. Nei, ég, ég fer ekki fyrir seinnri Bíllinn minn er í, í skværingu. Hvað kallaru seinnri partinn? Núna er verið ál Já, þá er það svona 6, 7. Okay, þarfst ekki komu hvað pólunga? Hvað er 7 þetta 5 og hálfur tími. Er ekki lengra? Nei. Keyrum svo eru göngin að Þetta var opna núna á sunnudaginn. Já. Nei, þetta heldum áfram. Hérna uh, sjórin sjórinn. Men lengra spurði ég á um það. Já. Hvernig var að vera sjónum? Ko og kokkóarnar í lið Sko það er náttla eitt sem er ekki talað um. Mhm. Mm ég elska heldta. Mhm. Mm Mest bara mér uh, hérna, að taka mig. Ég semt eh ána 70 eða 80 mm -hmm. þá hringi bróðir minn í mér frá Hestmaney og og var að, að vera svona vesið náu kallinnu sko. Og hérna og hérna það var kominn með vinnu að þyrri geta í allt poppi og tomt vesiinn og bull og, og þanne hann hringir inn og og, og segir það er laust hérna bláss hérna á hérna Bergvafe og hérna og ég fer bara Bergvafe og, og fer að kokka mm -hmm. Og og hérna er hann heila verti með líð ágisinni prófa okay. okay. gilva áis. Ja, líður okay. heitin. Já. Og, og ég bara, það er bara einhver stór svona skúffa bara inn í opni og það er bara að henda bara hakið í og lögtum og eftir og einhver bara krytti og svo bara hendi þetta til og frá og, og það maður að það komið pottrétt, skilur við? <laughs> og síðan bara var ég äh, að kokka meir og minna bara í mörg, mörg ár til sjós. Ok. Og, og, og var, ég var á Guttbergin og Hýgin, ég var á Bergvaði, ég list á á loðnunni, mm -hmm. list á á loðnubótum og það sem að þetta gaman er voru mikla tekjur. Ja, eru ég... menn þá þær menn að kokka á sjónum, eru þeir þá sömu og sömu launum og nei, hlutau þeim og hvert. Einum og kvart. Já. Hvað er einn, er þá er hvað eru menn að fá ef þeir eru bara hásetur er á einum? Hásetur á einum. Já. Ég held að skiptist þann sjá á tveim hlutum. Okay. Og og, og kokkur og vélstjúrinnum og kvart og svo stýrur maður þá á einum og hálfum og Þann er hluta... það 1,25. Já, ákveðinn. Já. Já. Okay. Hva elda maður on í sjómenn og þeir séu glæður. ég var bara með bókjarnar hérna Siguradóttirinna hérna, og svona kjenslubók sem var notuð í skólanum í Garðastað. Mhm. Uh -huh. Helga Siguradóttir heldt honum heitið, þá var allt í hinu þaust. Þar var vínabrauði og þetta baka þaug og alls konna réttir og og maður elda bara heimilsmat. Mhm. Uh -huh. Bara það var bara steiktur eyvi í sparfjötunum. Hvað, hvað er steiktur eivi í spæriföldum? Það er bara <gry> svona lambakjöldsbytar okay. sem er líka hendi í svona átskúfu og grittað uh -huh. og svo gengur það til að frá og, og svo brún sosa og kartöfur og sulta og svona og, og, og, og svo bara steiktur fiskur og bjúu og austu og, og, og en hérna En kannstu skýring á því að hverju heitir steiktur eivi í spæriföldum? <lýst> eh sko, ég veit það ekki. Men það er eins og við kölluðum bara sjómennir. Stykktur <lýst> eilisparfútun. Já. Og só assignmentur og sýmindur í sparvötunum. Það var þetta hérna kexið sem mjólkukexi bara svona venilegt plain grínlota í bláu þökun. Já er ja. svona guli pakka voru það frá frón. Já. Já. Og sían var eivi e, í sparvötunum þá var hann með krem á milli. A. Ah. Ha sammyndir sparfættana. Já, sam fyrir ekki sammyndir sammyndir sparfættana. Já. Já, já, já. þú segir en, já, ég set, það. ég sett ég mér langaði í kokkin. Og og svona þá er það náttla mér langaði í kokkin. Ég hef mm -hmm. verið að læra kokkin. Mér langaði í leiklist. Okay. Og og hérna ég veit ekki ef, ef, ef þú séð heimildamyndina. Mm -hmm þá var hérna Gísli heitinn Rúnar heitinn hérna Gísli Rúnar hann uh -huh. uh, var skólabróðir menn uh -huh. og hann dró með að, í, í leiklist á sinnum tíma sem gerði það að verkum að að, að ég fekk að passa á um leiklist og hefði alveg geta eins og sé fyrir mér að ég hefði alveg vilja fara í leiklist skilru. Já, og ég tek undir það, en ég var að byrja mennta mér núna á móti villi fara að leiklist. Já. Þetta að það var, það var tónlist, það var leiklist og kokkurinn. Þetta var svona þar sem að höfðu mikið tími og svo náttla sölumeskan. Það erst rosa gott að vera í sölumesku og, og fara stað og fara út á land og, og hitta fólk og og þetta þú vissu þetta heita maður og manns sölumeska. Mhm. Mm ég eins og þú opnar Ísspúð bæði í Svíði og Íslandi. Hvað með að reka fyrirtæki? Mm -hmm. Mér fannst sko eins og þegar ég að koma með ísbúðuna, koma með ísgerð, þetta var að laga, blönd og svona, þetta var verðin að vera með belgjur. Því þú ert alltaf lausettir mjaltir. Já. En þú, þú ert bara bundin alveg bara 247 sko alla daga vikunar. En er það ekki listamaðurinn í þér að því Þeir langar bara að vera gæðin sem er að gera ísinn? Jú, jú. Þeirra unum að vera að reyka fyrirtækir. Já. Já yeah. það er svo sem hérna að ég er alltaf varðin svo þann að með með hérna allt sem ég geri þá finnst mér gaman að vera í svona fagurfræðilegum hlutanum en ég er voðlega leiðilegur í strúktúrnum eitthvað að vera hérna halda við reikninga og mm -hmm. eitthvað svona dópnist alaf leiðilegt sem ég geri sko. Já þú görir reikning. Ég finn reikning. Hvernig er það? Af því ég var að lesa bókina þann í gær. Okay. Og ég, hérna ég kominn aðna hérna kulda dæminu. Já. Já. Ég var hættur það í alltaf vil að fara í svona ískalda potta. Þannig að hérna ég var mjög leilir reytning sko alveg glata en landafræði og svona kjafta saga og svona, svona dæmi ég elska sögu og trúbara fræði og, og, og hérna en, en starfræði mamma mía sko. Ég endaði bara var gó, mjög góður í reikningi en mm. ekki starfræði. Þar að segja ég var, ég fék bara 10 starfræði. Mm. Alveg þangað til að fór að koma hérna hvað heitir þetta hérna sem að maður þurfti að fara hérna læra eitthvað yfnuður og eitthvað dót sko. Mm. Og mein þetta var bara tölur ja. og bara svona helst sko, mm -hmm. Þá kom þetta voða fræilega til mín sko. En síðan hérna þarri þannig ég droppaði út bara því ég að vera með 10 og samræðuprófunum í starfræði. Mm. Síðan varðu fyrsti öðru ári ment og Það við þarfum að fara að læra hver að jöfnur og ja, eitthvað hérna algóritma og eitthvað svona dót sko. Já. Ég hjáta öfundu það sem var góðri starffræði. Já, akkré. Ba ég veita ekki bara góðri starffræði og klára reikna. Já, er eitthvað svona flótt. Já. En kuldinn, öruldu prófað það? Nei. Okay. Oftast ein til læna mér alltaf að reyna að fá mig sjóssund. Já. Sjóssund er svolti töff sko. Já. Ég mun bara byrja bara að kæla, kæla þeir aðeins að prófa þar. Ég sem hitti vinmenn hérna eh uppi í matstöð, fyrirstund uppi mm. í matstöð félæðinna á borðum. Já. Súna heimilismatur. Upp í Kópavoginu. Nei, það er ég þann bara í Borgarhösinu. Já. Matstaðin, mjög já. svona heimilismatur, æðsla gott. Okay. Það eitthví því vinmenn sem að hefnir, her, ég sá hann þegar ég var að fara til þín í spjall. Mhm. Mm já, for hann í töskun sinni og tóku bókina. Hérna, Erðu? Já, hann er hann mælir mér þetta kulda dæmuru hérna, hann, hann sölvi. Mm -hmm. En það segir þá, "Já, komdu með þetta, þy er búna vera ég tók ég var mjög tók langt tímabil sem ég var rosa duglegur við að kæla er búna vera núna núna er ég ég er orðin voga skráva aftur við sjóinn og svona en ég hefna tek alltaf kalda surð á mönnum. Mm -hmm. Það er svolti fyrir mér eins og þú ert að lísa bæinn í þér sko. okay. ég, það er svona tve, svona ef við byrjar daginn minn. Mhm. Byrja alltaf að bókum rúmið. Já. Það er svona, svona fyrsta verkefni dagsins. Já. Og að sína sjálfum sér virðingu. Mhm. Og síðan helst fara aðeins út og fá smá Hérna, þú að þessi alltaf berið að dimma þér svona fór smá mm. dagspyrtu og ferð loft mm -hmm. og síðan hinna, taka kalda sturtu þú ekki sem bara 10-15 sekúndur ískalt í andliti sko. mér finnst að vera svona bara frábæð leið til að okay. bæði, bæði hérna, bara vekja sig mm -hmm. og síðan líka er þetta fyrsta erfiða verkefni í dagstætt það er að segja að man langar ekkit í eitthvað ískalt á mótana en auðvitað maður er búin að, að þetta og maður er mm -hmm. að vinna eitt lítið sig sem þetta bara svona í andliti Það er að prófa, ég er að prófa. Það, ég tilt segur. Já. Ég sett lappirna framúr. Já. Og séi guð í þær að vald sóu þú getir móta mi og gertu mi að smu þóknast, leystum ú fjötrum sjálfsykjuna sem ég megnir betra að gera vilja þín. Taktu frá mér arfuleikana sóu sigurinn yfir þeim geta orðið þeim sem vit tjálpa vitnisburður um mátt þinn kjærleika og líf um þér hjálpa mér að fara áheillega vilja þínum í Jesu fyrir fram að busta Sætti hvernig hreiðna svo morgun? morgun. Og þetta er talað um í framanum 12 sparaflæðanum, þetta er svona lykill af Etrúmesku. Þar nær ég að gefast upp á hverjum degi. Oh. Ég er ekki að fara stjórna leiksýningunni, ég er ekki að fara að ráða þesu guð, ég fel mér þér að vald. Og þessí sá við á, þar er ekkert að útskeyra hvað guð er, þetta er bara power, þetta mm -hmm. er kraftur. Ég finn þér og svo þar út kominn í þetta bænaflæði, þá fer finna þéris daglega. Mm -hmm. Og finnur að þú ert leittu þú finnur að, að, að, að það er bara að, að leypbeina og gæta þig og segja hvíslaar og eiga að fara vestur og skilurðu hvað sem. er kvöldbæin þá? Eh hún er, eh hún er þá er ég með svona bók sem er morgun og kvöldbæin í. Mhm. Uh -huh. Fyrst þær ég með svona þetta er að sem ég fer með tvær 12 eh, uh -huh. uh, úr 12 Og svo teki bara kvöldbæina hérna þá fakkar ég Já. Ég bara ég þakka þið fyrir heilsuna, ég þakka fyrir að hafa lifa að kransa hérna dæmi átt enn daginn Já. sem ég glendum að tala um Já, við skulum fara aðeins í það Og hérna, og bara takk fyrir tónlistuna, takk fyrir bara allt þetta góð fólk sér vera að hitta takk fyrir bara hafa heilsu, takk fyrir bara vera íslendingur í stríðsleysu landi bara takk fyrir góða ferska vatni sem við höfum fyrir alla fællu konurnar og lambakættið og skil eru. Já. Það er náttlæs og segir þar sem að maður veitir atikli það veks og ef maður er mjög duglegur að hakka þá mm. koma til manns fleiri hlutir til að hakka fyrir. Já. Það er svolti svona Og þá lykin til að velgja er svolti að hakka. Já. Já það er hérna ég hef lesið það bókum þar sem er svona svona er sérstaklega tveir einstaklingar sem ég leyfi mikið eftir sem þetta Tim Ferris og Dave Asprey og þeir hafa verið að taka viðtölvi svona þar sem man getur kalla kanskje svona high level fólk úr öllum mm -hmm. geirum mm -hmm. og þar sem þetta fólk þau fá tveir einstöku atriði sem þetta fólk er mest sameiginlegt er að það stundar einhverskonan nýútun drævinga hverri dagi mm -hmm. og það stundar þakklæti ja þannig að þetta virðist virka þetta er bara ótvífsleg sko ja. þetta er get ekki dúskýra í útskýrta en það verður flæði mm -hmm. Hún er búin að segja núna tvisar þeirri svo mm. að fyrir hilsuna Já. Hvað var það sem að kom Fyrir eh, Ég var ósala góða vinkunu sem við stóða ósala væntum mm -hmm. Hún er goðu vinnir og hún, hérna, við erum verið að fara saman í golf bæðið ellendis og, og hérna, heima og mm -hmm. sem dregað mér fyrir árið síðan dregur hún mig í golf mm -hmm. og er, verður bara kennara minni raun og öru inn til þessi góð mannskja, hún í drellen og hérna Og ég fæ bara rosa áhuga á golfi maður. Yes, er svo gaman maður. Mm -hmm. Og ég er með eitthvað byrjunda sett og svona og við spilum og spilum og spilum og ferum tvisar að þrisar út í Spánar og ég fæ kennara þar og svona. Og, og bara er miki allt fyrir sem er bara spila á hverjum degi. Þeir nátt að nátt að poppari og maður bara syngja kanski um helgar. Þá hefum við mm -hmm. bara mánnt og þriðta miðvikudag og fimmta til að fara á golfvöllinn. Mm -hmm. rosa framfarir. Ég byrjaði með 55 í í maí í, í okay. Og er kominn í 18,4 í dag þær hann Og hérna svo er hérna núna í janúar þess árs, þá fer ég að finna svona aftur eins og vakna ég finn svona eins og sem er svona hálger svona þussa yfir eitthva að, að hvað ger hvað að teiga áns betur rúm mér svona. Og ég er svona lest út af wow, þetta, þetta, þetta er ekki að fara enn svona eins og verkur hérna yfir brjósti. Svo líður þetta hjá. Svo beru þetta að koma oftar og svo fer þetta að koma þér á leiðinni út á golvfell. Í tvígang er ég að fara út á golf og þá kem bara sem rosa verkur hérna og svo líður þetta hjá, ég er svona að reyna að anda rætt á svona og, og svo líður þetta hjá Svo er ég að spila golf núna í, í sumar, mm -hmm. minna að það hafi bara verið í águst, fergan í júli og ég segi bara, ellen ég veit í hvað ég bara meika að spila maður, ég með svo rosa verk núna við brostið og leiðir hérna upp í kjálkan og og, og, og, og dóttirinn er með hún er sagt sjúkargæli þessu kona og dóttirinn er lægra hjúkrun hjúkunafræðinginn og svo er maður með okkar að fara spila og hann kemur og snappar sig upp hvað segiru Hva Herbert er með verkuði prócessinn leiður uppi í kjálkan svæll áskir heiti er Jónsson hjartalæknir mér líst ekki að þetta Okay <laughs> ég er hérna vill bara fara í check up á mánudaginn svo hann bara kemur í check up mm -hmm. til hjartalæknis og fari settar á mig um og ég er ekki að mældur Ósian sé hring sé um ég láknir um í tala við þig tóta tota að þeir að lesa úr línuritinu. Og hún hringir til tota sé hér að ég er bara bókagað í hjartaþræðingu 15. sept. Ha svoléft. Og hérna okay og svo fer ég í þessa hjartaþræðingu og og ég er bara vakandi allan tíman þegar fara hérna innum þetta er hérna slagana hérna okay. eða púlsin, og hérna upp hérna og alvi og yfir inn hinum megin og þá kemur ljós og það sést gygning efni inn í blóðið mm -hmm. og svo tækna myndir af bróskgassanum og svo bara stór skjá hérna uppi og hjartalæknin sem segir mér heyrðu þetta er hérna kransaaðarnar hjá hérna, og þetta er hérna vinstra megin og þar bara bara 70% þrenging hérna í stóru kransaaðarnum vinstra megin og hérna nú ætli ég bara að fara hérna inn með græj og ég út, og svo setja hérna í stoðnetarninni inni hérna kransa þína. Og og hérna og svo geyrar hann þetta og svo fæi aftur að sjá og þá er bara sínar með munin hvern, hvatinn æði var áður alveg bara svona og honum var hon opinn þorfa að setja hérna stoðuna þetta inn í. Og hvernig virkar þetta þegar maður er búinn í svona að þar má aðra þú þarta að passaði áanguru eða Nei, ég er bara hérna eitthvað 4 5 tíma upp á er frábært og þjónustan hjá þeim fólki og bara þjónustan í og og hérna nei nei sían þar að taka eina svona litla töflu í 6 mánuði til að hjálpa líkamanum að að eða í veg fyrir að líkamen afneiti netunnu. Ah, þust. Okay. okay. Og e hafnir þessum aðskótavirkja. Og og hérna og sían er bara þilst menn en en þetta er þetta er algengast að dánar orsök í vestra heim. að kransa stíbla. Men bara mm ignora þetta, er ekki að pæla í þessu svo allt er bara nýja með niður mm -hmm. og sent og, og hérna, þannig að þetta er bara, bara sníldin ein og þetta er að spila ja, og þú að hressa eftir þetta bara og allt blóðflæði líkamannum ekst og, og líka hérna neður í vininn <laughs> þannig að hérna þetta er svona bara, þetta hefur bara mjög góð árið á allt blóðflæði líkamanns já, búnus ég ætla að spurja út í eitt glerugn. Já. Uh, er er rétt fram að þú varst þúrt þú þú yfirleitt með svona litu glerugu? Jó. Eins og svo bubbi soldið. Já, ég var með sama litu bubbi. Já. Svona afi Já. Og svo breytt ég yfir í þetta eru sjónglerugu sko. Já, ég hérna ég þarf að keyra með þetta og og ef ég ætli í bíó ætla að sjá Texta, þá mm -hmm. þarf ég vera með þessi glerugu. Hvað en akkúrat liturinn? Eh bara einhvern betri fílingur. Já, þú vissu að gúlul gu, liturinn gefur rosa svona ró mm -hmm. og fíling og þessi litur gamir gefur mér líka eitthvað svona töss sko. So mm -hmm. ef ég kem svo er ég með önnur. Mhm. Mm uh, það sem er, sem eru aðeins ljósari. Já. Yeah. Og hérna, veistu, þá, það eru hérna. Yeah, yeah. En þau eru líka sjóngleyru sko. Yeah. Er þetta, er þetta svona gleruði góð líka til þess að blokka út, hérna? Já. Af því nú er ég... Nún er þetta frekar sterk ljóðs, hérna. Já. Það var mjög gott að vera með þetta. Já, þetta dempar allt svona. Já, já, já, En ég sapna gleruðum, ég á bara, já, sko, já, blá og gul og, og rauð og, já, bara, þú veist, sett heima. Og þú ert mér hinglega, hérna, því mamma mín er alltaf, mamma mín er svo mikil hippi og hún, hérna, beði einu sinni í svaf einu sinni heila nótt í byðru eftir að komast á tónleika á bílunum já. og hún er alltaf með lennonglerun hérna, ég, ég, ég, ég var alltaf að fíla þessi ykkur ég veist að það sæla að það sæla vandu þessi sko sérðu hei Bóno það alveg eins að er alveg eins gleru og Bóno já og... já, hann kemur þetta það Ég heist þetta svaka tötts að vera með svona fjólublokk, hringlokk gleru, þetta er töff sko. Töff. Hann er að hérna, miskaðan og einhvern þetta er orðið bara einhvern veginn svona, bara ég skilurðu, mm -hmm. eins og þegar þeir gerðu heimindamynda plakatið, mm -hmm. þá var, voru, voru gleruun einhvern veginn svona, þú veist. Já, með. Já, já. Og mista það bara allt í lei, já. bara góðu lei. Kegjað. Og að vendarlega líka, er, er þá þægilegt eins og núna, nú er að fara að keira bestur og að voru hóf stóran hluta tímanum að keyra myrkri. Já. Það, sko, það er eitt af þesm böggum minn semoldi þér að sem keyra og að að að verða að fá sig ljós mm -hmm. á móti. Mhm. Þá var ég með þessu ljósæri. svo prófaði ég að keyra langa leið með svona að nátulegi með svona guldgleru. Mhm. Mm Fann ég miklu minna fyrir ljósanum sko. Já. Miklu þægilegra. Já. bara svona áreita auðugun. Já. Það er það. Já. En hérna þetta er mjög þægilegt. já líka bara plain. Mhm. Mm fullt um já fullta þú var aldrei peltaði Nei, leit ekki. Nei. Nei, ég misti að vera of mikið krukka ég í mig. Já. Ég gerði það. Ég er náttla einna einna styrttara aðalnum í þessum þætti er sjónlag. Já, sem framkvæmdur leisar að gera á um mér. Já. Og ég hérna af því ég var með gleyru og linsur Já. Ég hef bara verið aldrei verið betri heldur en eftir ég fór þegar okay. leisar að, að gerðum. Ef ég set upp gleyru þá er bara einmitt þessa fáum bara fá lit sko. Já. En eitthvað misti að vera ein. Treitmarki með þetta ein bara. Já. Þú Og hérna ég bara fíla það. Þetta svart föt og og já. svona er rockstjörnu stíll hérusist. <laughs> Legst ekki vel í að vera að fara vestur bara? Jú, þustu mist ég, ég, ég, ég gefur mér svona öryggiskennd sko að vita það að ég átt aðra hitta nokkra í víkinni sem ætla kaupa af mér. Eitt og diska og svo er gigg þarna fyrir vestan og þar ni fæ smá salt í greitin. Ermet upplifiru ekki hérna en þó að það er smá munur á landsþögun og hæð minna stress á landsþögun. Jú. Og og svona sókt dóttir sóttar ótti er ekki eins og rosalegur út á, út á landi eins og eins og hérni í Þyrene. Já, ha góður punktur. Já, rosalegur sóttarótti er mitt störði bara Það er nú lítið talað um það. Ég misti bara út úr kortunum sko. er orði út. Kort. Já, ég misti alveg. Að spritta sig. Já, ég er alveg og, og spritta sig aftur Já, og er og nú kemur inn í bónus og út úr bónus og spritta það þetta er orði. Ég er alveg sammála, sko. Já, en ég er ekki að tala niður. Þú vissu menn geta verið veikir og með undirleigjandi og allt það. Nei, en þá er aðeins þetta, man getur hérna man rekkja gera lítuð úr covid, man rekkja gera lítuð úr þessum myndulegindi sjúktóma, en það hjálpar ekki neinum að vera festa sig í ótta allan daginn. Nei, og svo a ykkur bara líklegra og og sálega sáning með þennan al á þessum ótta, þið bara að þið tala eingi um bara. Akkurat. Og og eins og óttar var nú tala um daginn að, að bara þúst það er bara sníggist tölur Ég ég bara komi út hér Seymundur þú þar sem nú veiti fyrir víst að mm. það er talsvert að fólki yfir nýræðu mm. sem hefur jafnað sig við COVID. Já. Af hverju er einu viðtölu sem við heyrum er við mm. fólk sem að sko fór hræðilega illt út úr COVID eða eitthvað sem sæ... getur einu þar hversu frábær frétt það væri að mm. það væri viðtal við 93 ára gamla manneskju sem segði já, ég fór í gegnum þetta og já. bara bara til að róa gamla fólkið. Já já já. Skilur þig að segja já, heyrðu geggja af því að staðreyndin er svo jafnvel, Akkurð, þarfnast að miðjan er alraoft að Ég veita. Já, það selur, óttin ég selur. Oh, Þú sáur þetta margir þetta og það er fyrirsetningin, allir bara yfir að tækja þessu, skilurðu? En síðan er alra til hins sem fréttir sem selja líka sko. Já, er það. Þú vissu. Já, ég meina, okay. ég hugsa alveg að hérna væri mikil lesin frétt ef það væri viðtali við manneskju á tíraðisaldri mm. sem að segja að ég komst í gegnum COVID og ég er bara flott eða flottur því, sko. já, og það það hefur gerst. Það hvegerst algjörlega sko. Algjörlega. Mm -hmm. Ég með ég ætla nú ekki að fullir að það sé einhkur yfir 100 ára aldri en ég veit um fleiri en einn yfir nýræður sko. Já. Og að skríða fjölmilanir sé ekki að leita þessa einstaklinga uppi sko. En þú sést þetta bitnar au okkur eins og fjölskyldunni nú að ég móðir sem er 97 mm -hmm. sem er á eir mhm mm og og þarna fyrst þarna þá var varna sé fjórum sem fengum ekki heimsakanna. Einmilt, einmilt. Og nú er aftur kominn lockdown á eimitt. á eir en þessar að þarna. Einmilt. Það er rosa leiðerlegt og geta ekki farið að knúsa mömmu og svá. Já, rosa sártt sko. Ekki það að ma gerir ekki lítið úr í einmitt að það er gott að verja viðkommestu hópana. Mm -hmm. En einmitt, þetta gleymir sko að hérna það að fá ekki að einmitt, það knúsa mömmu Já, að það er... en hugsar að eiga mömmu sem er 97 ára. Já, og okay, geggja. Veistu konn sagði mér Er mér? Þetta er ekki hægt. Sé mamma einhver er ekki hægt. Nú ég er svo gömul. <laughs> Já, það er æðislætt Já, hann hætti daugi sem í þekki. Neima nota get. Síðsti myndin eru. Ha. Er kemur, kemur. Já, en ég þegar þeir segja þetta, ég hafði ekki hugsað um þetta, en ég er búinn að fara talsvert út úr land, sko mm. miki í sumar og Já. og nokkrar sinnir núna í haust og mm. það er rétt, man upplifir eins og sé aðeins svona rólegur yfir öllu. Já. Það minni, er minni, bara því einmitt að, að, mm. að ég upplifði allt á honum mér, þegar ég fer mikla streytu, mm. þá er auðvelda fyrir mig Já. Og það er meiri í Reykjavík, heldur hann að lóðansbyrðinu. Já, sko, ég, þess að sonum minn, ég var náttúrulega sjöbönd, þú er ekkert spurt múti í bönnin, ég var sjöbönd, það er sjöböt, ég var sex okay. og eitt sonum minn býr, það tveir síni minn er búi á Eskifirði, uh -huh. og, og, og hérna, hann segir þenni sonum minn Herbert Junior, uh -huh. Herbert Dásker, uh -huh. að hann segir bara, pappi, ég, ég kem í bæma, ég bara kem í ártun, hann á brekkuna bara finn ég bara stress výbrana. Og bara, oh, hva gott að er det å komme herna austur aftur. Já. Ég er samt finn det ekki því ég, ég er nota er svo miki borgarbarn. Ég ég er líka borgarbarn. Og, og ég bara elska vera hérna í bænum. Ég er ekkert enn ekki að taka þetta inn. Ég er líka að... alveg sammála en ég hugsa ef ég hefði fæddst út á landsþveinni, Mhm. Mm þá myndu ég öregla sækja hanga aftur. En Já. af því ég fæddist í borginni og ég er algjört borgarbarn, þá er Já. ég bara vanur því sko. Já. Og ekkert enn taka þetta í reyni bara vera náttla eftir var tók til í Rússumforti en hann var í Þá er hvíl ég er mikið meira bara í núun ég er Eimitt. bara rólegur og, og, og þá er ég ekkert að láta bögga mig þú veist, hlutina Eimitt. Þannig ekki um, ég tekuð á bæn og svona hugleiði og, og reyni bara að anda inn og svona og hérna þá er það bara indislegt sko Það er málið og þá er allavega hægt að vera mjög rólegur innri sér í streitu miklum aðstæðum þar að segja ma getur alveg verið að háa anna tími í kringlunni já. en verið hér nú við undur sjálfur nákalla rólegur ja ja ja ef að innra sálalífið er gott sko. já. Já, er en hérna eins og sé ég ætna, segj, ég er mjög bjartur fyrir framtíðina ég er bara horfi bjartum fram á veginn sko. og laka til að lánsa nýja lagin sem var Leifur að heira þeir eru ánægðir með það vega er að vega er núna að Já, þetta er bara svona þetta er svona powerballa svona rock pop powerballa það er ætti þetta er ekki 80s vafi va sko hvenær er allra settan í lofti ég bara ég ég veita ekki okay ég, ég, sko, ég, ég veit ekki hvað að sé alveg mér langar að gera myndband Mhm mm og það nátt að kostar helling jóu mm -hmm. Og, og ég veit ekki hvað kemur út sem er hvað er alltaf að gera fyrir okkur tónlistamönna, fáum við ykkur laun núna þar ég að sækja það núna og tekur það okkur að tóa þér á mánu það fá okkur pening Það er eitthvað eða vinnslu skils mér Já, þannig að hérna Já, sko ég, ég vanlega eðið svona miljón í myndband Já, það er svo lýs Já, já við hefst bara, við hefst, sko ef við hefst gera eins og maður Já, það það kolið, og við erum við kólit og við erum við ljósa hérna, flott ljós og flott að tökumenn og klippa þetta grant mm -hmm. og svona, þá, ég, þá ég, kostar það þetta. Þetta er hellingsvinna að gera eitt svona tónlistumenn. Og ég hugsa mér alltaf, ég, hugsa alltaf, ég er að setja frá mér þetta er bara svo batsin lífi, sjálfstöðu lífi mm -hmm. og ég hefst ekki þurfir að sjá eftir í, að ah, ég þetta Að segja að meira í þetta maður að gera meira krandt heldur bara hey, að gera þetta og freka skuld að vera borgar okkur að borgar okkur einhverum gaurum af því ég borg afta. Já. Það er svona góð við þetta. Þú vissu þó man þyr að semja við menn og borgax sí 50 kallar á mánuði einhver 6 mánuði þá borgar mm -hmm. maður. Mm -hmm. Þá vildi þið freka gera þetta svona og gera þetta krandt. Af því síðan líka nátt að veit maður aldrei og þú veist aldrei hvað kemur næsta eins og can't walk away eða eitthvað hafa mjög góðar afletur tekjur af því í mörg mörg árr. Það er bara rugg sko. Já, og, það og og og núna er semt nýja lagi mitt núna þar að fá mjög góðar hefna, spilun mm hérna -hmm. lífið. Mhm. Og rökle heyrðu það lífið núna slekt. Ah, við unnumu það feðgar saman, mm -hmm. gerðum mm -hmm. það og ég gerði það fyrst á ensku og síðan fék ég fékki hann hérna, hérna Friðrik Sturlu Sálamálsa hjálp mér að gera íslenskan texta. Já maður verða alltaf að vera að minna á sér smá Já. nú er þetta orðið meira svona bara singurlar sem kom út Hvernig er ég búin að spurja að nokkra tónlistamenn út í þetta með Spotify þeir eru náttúrulega hérna, fyrst úr menn mjög ósóttir með það en svo finnst mér núna eins og fólk sé aðeins svona að taka það meira í sátt af því að þetta eru tegjur sem menn sjá að eru kannski bara tíkka alveg inn í framtíðina Já. en hvernig er stöfngjöldin? Þau eru alltaf að vera á kątum mér sko þetta er einka milljónir og hvernig virkar stöðulega þetta er þetta er þetta útistöðu er það þetta sem þegar þú spilað út með þátta útastöðu þá er hérna þá er svona kóði á laginu kemur upp í tölvunni eða podcast appinu ISR ég ekki alveg kóði Og, og þá kemur poppar lagið upp og, og þá get eru þá þá skráður það í skýslan þú skilast inn. Já. Þannig þá þá eru þetta sná helst útarstöðurnar sem skilast þevi. Mm -hmm. Og síðan hérna náttla sjómastöðurnar líka og, og þá sendin skýslur og svo er borgað út uh var einus og nári alltaf hjá Stef. Mm -hmm. En nú ert orðið heldur tvisværa þrisværa ári. Já sem þú fær, fær stefkjöld og, og svo náttúrulega þar þú er svolítið vakandi fyrir lauganinn mér kannski að keira og þá er ég alltaf með spilaðar á einhverju stöð og þá hefði hérna að puntað hjá mér og á að spilaðar hérna 2-10 nótt mm -hmm. á, á rúf hérna að hollu út að spilað, ég er að keira söður á vestan sko, mm -hmm. að því svo skráði þetta niður og sendi ég skýslur inn til stef líka mm -hmm bæði tónleika þú vissu þær eru tónleikum Og ég er ég er að syngja einhvers staðar og þá skrái ég niður laugin sem ég syngi veisluninni. Mhm. Uh -huh. Var að taka hérna Hollywood svaraði kent took away I believe in love. Uh -huh. í We the piece the best of the last scroll it all and send it Til þess að þá geta þeir O svo þá er það við sem þú leigir, þar sem, mm. sem þú borgar leiguna salinn og þar er borgar steðgjöld. Og þá er íkominn með claim í pottinn, það er svo heildarpottur. Sem að hérna renn, þú viss og allir svo opentvist þar er borgar steðgjöld í og þá farnar fáum við smá Já. smá klín. Ekki veit af. Tónlistamennir. Ekki veit rafa á þessum tíma. Nákvæmlega. Herðu, er við ekki verðum góði nokku góðir núna? Er það ekki gangi er rosa vel fyrir vestan og góða ferð. Já, bara takk fyrir að bjóða Heyður að koma. Bara æðislætt að fá ykkur heim. Og ég sem tek ekki fjalla breyta neinu. Nei. Nema að ég geta vitað allt sem ég veit í dag þegar ég var að byrja á ára. <laughs> Skilurðu? Já. Ha. Við þurfum að læra reynslunni. Já. Ha, það er svo leið. Já. Takk fyrir komuna. Heyrðu, takk fyrir mig.